Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik kötőkre ráfér, hogy hallgassátok a hétmester lövészét. Szervusztok kedves hallgatók, ez itt a Rádiókafé, a Rádió Cafén a hétmesterlő, és Robert és Vida Viktor a stúdióban. Nagyon nagy örömmel köszöntöm a hallgatókat régen, hallottatok engem, kristálytiszta kívánok. Ez egy élő műsor, úgyhogy sms nekünk a 0629 os SMS számunkra, hogy e-mailezhettek a rádiócafékukat, ra, mind a kettőt megkapjuk. És hogyha e-mail-eztek vagy sms -eztek nekünk, akkor megkísérlünk reagálni vagy reflektálni azokra a felvetéseitekre, amelyek a műsor témájához kapcsolódóak. A műsor pedig ezúttal a valaha volt legrosszabb Oscar díjas filmekkel foglalkozik, azzal a 10 filmmel, amely Oscar díjat kapott, és nem egyszerűen csak Oscar díjat hanem a Best Picture, a valaha volt tíz legrosszabb. Oscar díjas film, amely az évfilmje lett, tehát a legjobb film kategóriáról beszélünk. Az Oscar, az a legerősebb rend a világon. Ezt onnan is tudhatjátok, hogy mennyire hogy ha valahol leírva látjátok azt, hogy oszkár, akkor fölé kell rakni a kis erbetűt és mindig ott van fölött a kis erbetű ami azt jelzi, hogy ez egy jogvédett cucc. Tehát itt nincsen... Egyetlen arom... diversenzik vele talán, ami ekkora brand a Nobel. Szerintem semmi más nem rúg a Nobel és oszkár, és minden más az pedig arany ez, arany az, van arany medve, arany sas, e arany, pálma, ziráf, meg arany ziráf, arany... De oda, mindig oda kell menni, hogy arany. Az, az oszkárnál se kell azt mondani, hogy arany oszkár. Az oszkár legelképesztőbb, hogy azért számos számtalan céget ismerünk világszerte, és számos számtalan márkát. Márkásabbnál márkásabb márkákat ismerünk. Olyan márkákat ismerünk, amik aztán tényleg. A... Ott van Hú, például meg a, a meg... márka Üdítő. De a, a, a Rolls-Royce, meg az Isten tudja, milyen. De a... nem mondhatunk márkákat. Nem, itt mi nem, itt mi nem. Csak olyan márkákat, amiket ti úgyse tudtok megfizetni, hogy a Rolls-Royce. És, és ezek, a, ezek a márkákat le lehet egyszerűen írni, akár újságban, akár egy DVD hátuljára leírhatod, és nem kell, hogy ott legyen a kis R betű. De az Oscar mögött mindig ott kell, hogy legyen. Az Oscar az az Uber brand. Tehát az a, az a, az a legmagasabb minőség, ami a nyugati civilizációban elképzelhető, de hogy mennyire nem, a felől ne, mi semmi kétséget nem fogunk hagyni bennetek az elkövetkező két órában. Az kell tudni erről a legjobb film kategóriáról, hogy először még legjobb produkció és uh, unique, tehát uh, rendhagyó, egyedi és művészi. Tehát volt két ilyen kategória, de aztán nagyon van rá. Hát a legjobb film. Igen, igen, igen. igen. A, a mű, művészi igénynek a helyét átvették a dollármilliók, amelyeket besöpör az adott film, és akkor ezekhez azért nagyon gyakran kapcsolódik az Oscar-díj. Tehát érdekes módon, a legnagyobb jövedelmet ö, hozó filmek azok általában nagyon sok Oscar-díjat kapnak, hogy miért van ez? Az esztétika az összekapcsolódik a tömegeknek az igényeivel. Vajon? szokása ez az esztétikának? Hát tudhatjuk, így a történelem meg a kultúrtörténet ismeretében, hogy nem. Az Oscar díjnak ez a szokása, nem a kultúrának. Aki hallgatta a hétmesterlövészét az elmúlt hónapokban, az persze meglepőtett azon, hogy miért, miért beszélünk Oszkárról, hiszen a leggyakoribb felkiáltása Robinak a műsorban az a kettő volt, hogy és oscar eső, mondta néhány filmnél, máskor pedig lehurogott mindenkit, aki egyáltalán az Oscar szót kiejtette, mert kit érdekel, hogy milyen Oszkárt kapott. Az Oscar az egy olyan díj, amit csak én emlegethetek, anélkül, hogy az ne legyen pejoratív. Bárki más említi, az fúj, az undorító. Miért utáljuk az Oscar díjat? Össze tudjuk ezt így röviden, néhány percben foglalni? Valószínűleg azért utájuk az oscar díjat, mert olyan, mint ez a kis érdekes összevart seb a fejemtetén, ahova odavartak pár napig még egy gészt is, holnap szerencsére leszedik. Mindenki beszél róla, ha találkozok vele, a barátaim mindenki rákérdez, és beszélnem kell róla, de ha közelről megnézzük, akkor undorító. Az Oszkár Igen, is ilyen. Valami ilyesviről van szó. Miért utáljuk az oscar díjat? Elsősorban azért utáljuk, mert koncepciózus. Mert nem a éppen aktuális év legjobb filmje, legjobb főszereplője, legjobb legjobb vágása, a legjobb zenéje kapja, hanem ilyen csomagok vannak, ilyen. Az, abban az évben melyik filmet szereti Hollywood típusú, vagy milyen koncepció mentén osztják. Tehát, tudjuk jól, hogy a 2002-es év az a Feka Oscar éve volt. Hupi Goldberg volt a Igen. A fekete Hupy Goldberg volt a házigazda, a legjobb női színész az történetesen Holberry volt, a legjobb férfi színész az történetesen Denzel Washington volt, és életműdíjat kapott Sidney Poitier. Csupa fek fekete színész. Előtte, tíz éven keresztül, utána tíz éven keresztül, nyomában, most még csak azóta, még csak hét év telt el, de nyomokban nem fedezünk fel feké, feketéket az, a, az Oscar esőn. Holberry-t említettük? Ő igen, is igen, igen Holber, Holberi Denzel Washington, Sydney Poitier. És, és, és ezzel ember az emberek, évben... hogy mennyire koncepciózus az egész. Aki a akik ember... díjat osztanak, azok imádnak koncepciózusokat, ezért a saját fontosságukat emelik ki, amikor különböző politikai üzeneteket, ez főleg Európára nagyon jellemző, politikai üzeneteket juttatnak el, éveket találnak ki, koncepciókat egy-egy Hát Jó, hát emlékszünk az Eutanázia Oscar évére, amikor a legjobb nem amerikai film az a Belső Tenger volt, egy eutanázia film, a legjobb amerikai film pedig a Millió Dolláros Baby, egy másik eutanázia film. Ez az az év volt, amikor Hollywood az eutanáziára akarta felhívni a világ figyelmét. Tehát itt szó nincsen arról, hogy az adott év legjobb szereplői, legjobb rendezői, legjobb színészei, legjobb filmesei, operatőrei vagy legjobb filmjei kapják a díjat. Nem, itt van egy koncepció, az adott évre Hollywood kitalálja magát. Ez... És a biztos hatalmas bűntudatuk volt, amiatt, hogy a feketék azok sosem kapnak semmit, mert különben is rabszolgák voltak. Úgyhogy kell egy év az nak a történetében is, amikor a feketéktől bocsánatot kérünk, és akkor kedves Denzel, kedves Holly, kedves Sydney, bocsássatok meg nekünk a több évszázados elnyomatásért, a jogfosztottságért, a rabszolgaságért. Itt az Oszkár díj örüljetek, és ők pedig megköszönik szépen udvariasan, ahogyan a szokás a fehér kiosztóknak, hogy őket most megtisztelték. El. Az Oszkárt másrészt pedig azért utáljuk, mert körbelengi a pénz szaga, a különböző lobbik, amikben nagyon bele látunk, és ahogyan a politikai életet két kétfelé osztja a demokrata és a republikánus párt versengése, mondjuk a demokratához köthetjük azt, amiről előbb Robi beszélt a politikai koncepciókat, a republikánusok szája íze szerint pedig ez a méretetlen pénz szag, ami ami, ami megfelel. De miért, miért utáljuk még az oszkárdiat? Hát egyrészt azért, mert, mert... nagyon sok film nem kapott oszkárt, amit mi szeretünk. Úgy, mint. Hát például a 2001-es űrodüsszel. Vagy a fárgyas fejvadász. Vagy a ponyvaregény. Vagy például a... Az aranypolgár. Ja, vagy mondjuk említhetnénk például a mechanikus narancsot. De a filmművészet, tulajdonképpen a filmművészet olyan filmekből áll, amelyek a legjobbak, és nem kaptak Oscar díjat soha. De a mechanikus narancsot legalább jelölték, de, meg legalább az aranypolg... jelölték, annál nagyobb szégyen, hogy nem kapta meg. Meg az de... aranypolgát is jelölték, 41-ben, viszont nagyon sok film, amit előzörőbb. Egyet Már... a jelölés se kapott. Már 41-ben sem volt elég jó ízlésük ahhoz, hogy felismerjék, hogy mekkora filmek vannak ott előttük a szemünk. Ott van például 67-ben a diploma előtt, ami lecsúszott a legjobb film Oscar-ról. Forró Éjszakában című film kapott. <gül> Nem tudom, hányan láttátok a Forró Éjszakában című filmet. Jó, jó, ez az, oh jó, az díj egy rossz vicc, az az igazság. Azért utáljuk még az oszkárdiat, mert előbb-utóbb mindenki meg kell, hogy kapja. Mert hát, nem is tudni igazából, hogy hollywoodi sztárok, a Hollywoodi hősök kapják -e az Oscart, vagy oscar vagy Oscar-kapja -e a Hollywoodi hősöket. Igazából ez így nincsen egy egyértelműen eldöntve. Ott van például Kirk Douglas, aki az egész életműve alatt nem kapott Oscar-díjat, de semmi baj, mert amikor már játszani sem tud, meg már annyira szenilis, is, hogy már a jobb kezét se tudja fölemelni, mert alcheimere van, arra kitalálták az életmű oscar amíg még mozog, amíg még egy pacemaker mozgatja, addig még mindig lehet neki Oscar-díjat adni, hogy eddig elmulasztottuk. Volt -e csomó lehetőségük, hogy oda, nem adtuk oda, mert nem volt elég jó színész, de azért az életműve alapján azért csak megérdemel egy oszkárt. Az a lényeg, hogy előbb-utóbb oszkárral mindenkit ki kell, hogy, ki kell, hogy tüntessünk. Ha más nem posztumusz fog oszkát kapni. Az életmű oszkár azt jelenti, hogy jé még él. Azért utáljuk az Oscar-díjat többek között, mert üzleti érdekek mozgatják Azért, mert a legtöbbször olyan filmek kapják az Oscar-díjat, amelyek még nem zsebelték be azt a potenciális mennyiségű dollárt, amit bezsebelhetnek, de 11 oszkár, az hatalmas lökést jelent nekik ahhoz, és meg lehet duplázni, vagy triplázni az addigi számot egy ilyen hatalmas Oscar esővel, egy de, oszkár zuhataggal. De az is már egy jó húzás, hogyha rá lehet rakni a DVD-tokra, hogy egyáltalán jelölték oszkár, és az utóbbi időkben már nem is látni a DVD-tokokon a képeket, mert egy-egy DVD-nél már elborítják ezek a kis koszorúk. És talán ez az oka annak, hogy 2010-től újra 10 filmet fognak jelölni a legjobb film kategóriában. Volt ezzel a sakkozás az elmúlt száz évben, volt amikor 5, 5 ez volt a leghosszabb időszak, de előtte volt, amikor szintén sokkal több filmet jelöltek, és be is hallották, hogy nagyobb reflektorfényt akarnak több filmnek állítani. Nyilván könnyebben eladhatók lesznek a DVD-k, hogyha rajta lesz, hogy jelölték. Oszkár, jelölés, igen, igen. De azért nem szeretjük mi. A Hollywoodi Filmakadémiát, mert olyan, mintha az európai filmszakma bunkó új gazdag kisöt se lenne. Tehát így nagyon-nagyon sok pénze van, Isten tudja honnan, és nagyon-nagyon rossz ízlés, és tényleg olyan, mint egy gyerek. Tehát így szerintem... az érzéki dolgok azok azonnal meg, megindítják, tehát azok beindítják. Tehát így jól lehet facsarni a könnyeket a könymirigyeiből, azonnal beleborzunk bármi erőszakba, tehát így nagyon könnyen belevihető szélsőséges érzelmekbe, és olyankor aztán így könnyű kézzel kioszt 11 Oscar-díjat valami hülyeségre. Tehát, tényleg olyan, mint egy hülye gyerek, az És az a műsor végén fogunk is beszélni arról, hogy mely filmek kapták a legtöbb Oscar-t, csak azért nem beszélünk róla, mert lesz a tízes mai listánkon a legrosszabb, legjobb filmoszkáros filmek közül, ami nagyon sokat kapott, illetve megnézzük azt is, hogy melyek voltak a leghatékonyabbak, tehát nem csak, hogy sok jelölést kaptak, de ebből sokat be is söpöltek. De ezt majd a végén. Szóval egy szó mint száz, az oscar díj az egy jellemi csapás a jó ízlésre. Tulajdonképpen az Oscar csak a tűzkárhoz és a vízkárhoz lehet hasonlítani. Volt is egy ilyen reklám annak idején, az idősebbek emlékezhetnek rá. Kis testvére a Golden Globe. Én végignéztem, mik kapták a Golden Globe díjakat, és mik kapták az Oscar díjakat. Még mindig jobb ízléssel osztják a Golden Globe díjakat, mint az Oscar díjakat. Igen, Tehát, hogy... igen. Tehát az utóbbi Amerikába elkezdtek díjakat adni olyan alapon, ami nem annyira negatív, amiről az e imént beszéltünk, tehát azért kicsit Európára hasonlít, Európában ugye sokkal több díj van, és azért szerintem még az Oszkárnál is jobban lehet utálni a nagy európai díjakat, ahol tényleg ez a teljesen, ez a, teljesen, én a, én a, ez a, a én, politikaszag, ez jó, jó, jó, a koncepciónus politika, mondjunk én, valamit az egyszerű embereknek, hogy legyenek jó állampolgárok. A magam részéről a Kahnén kívül nem is tartok nyilván semmit, de beszélgessünk erről az Oscar-díjról, főleg azért beszélgessünk ezekről az Oscar-díjas filmekről, mert ez az Oscar a legnagyobb elismertséggel, Világszerte a legnagyobb elismertséggel és számon tartottsággal kezelt díj. Úgyhogy következik a visszaszámlálásunk a 10 valaha volt legrosszabb Oscar-díjas film, a Best Picture vagyis az év kategóriában. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Tizedik helyezett 1995-ből a Rettenthetetlen. Abban az évben. Mennyit hallgattam, és serdülök a ezt a dalat, istenem. Abban az évben, amely évben az értelem és érzelem is kaphatta volna, de nem, az túl jó film volt nekik. A nacionalista történelem hamisításnak a tökéletes példája. A jók, a skótok, a rosszak, az angolok, ezt egyszerű megjegyezni, kedves moziláltogató, értsed, a jók, a skótok, azért szeretjük őket. A filmrendező, az Mel Gibson, tudjuk jól, hogy ő is. Ő sem az árnyalt történetvezetésről és az árnyalt karakterisztikáról híres. Bár ezt inkább utána bizonyította be újra és újra. Itt ezt azért még nagyon szerettük. Több olyan film is lesz a listán, amit Robby összeállítottunk, ahol pironkottam, hiszen ezek minimum Kamaszkorom, de talán még most is egy-egy ilyen szeretett filmje. Én... Úgyhogy lesz olyan film is, amit ti valószínűleg szerettek, és el fogtok pirúni, mert rákerülnek a mai listánkra. Hogy mennyire nacionalista a film, az, az, az tudta abban is, hogy felállva üvöltöttek. A skótok a mozikba, amikor azt üvölti, hogy Freedom. Jaj, a, a főhős a kimpadon, és akkor felállt egész Skócia a mozikba, és üvöltötte, hogy Freedom. De én meg úgy szégyeltem magam, amikor azt üvölti, hogy Freedom, és semmi értelme nem volt, és a tépkették ki a beleit, és ő nem kért bocsánatot, mert Freedom. És a, de, tényleg, tehát de Robi, ez de ez az, hát az egész üzenete. De könnyű, nagyon... vagy, Robi, az egész amerikai filmvészetre azt szokták mondani, hogy jóba és rosszba gondolkodik. Filmiparra, az. Amerikai... meg igen, a, a, az amerikai kultúrát is áthatja a jóra és rosszra, Hát a mesékben is jó és rossz. Most miért bántja ez annyira? Engem, a engem, engem egy valami idegesít a legjobban. Hogy a, az ilyen filmekben, ahol elbukik a hős a végén, mégiscsak az erkölcsi győzelem az ő oldalánál. Na most itt az erkölcsi győzelem az kiegészül genetikai győzelemmel. Ugye tudjuk jól, hogy a főhős, a valász az végig szerelmes, szerelmes az elvesztett feleségébe. De azért csak megfarkalja a hercegnőt. Azt hogy finom. Hát azért egész véletlenül. és bepetézik. Bepetézik a királyi családba, ahol a aztán majd a királyfi, a, leg, a legkisebb királyfi, az már nem az öregnek a unokája lesz, ugye, a gonosznak, hanem a válasznak a de hát mi következik ebből, hogy azért mégiscsak a jó öreg vérség, a jó öreg genetika. Ez egy genetikai győzelem azért a vérségbe, mert sikerült megfertőzni az angol uralkodóházat is. Voltában is győzött. Igen, valahol győzött, mert a kis permiumok tovább élnek a hercegnőben, Szofi Márszóban. A Talán a legnagyobb feáborodás akkor volt a hét mesterővészében, amikor Farkasuta, Márton és Robi a rettetetőtlent fikázták, és utána az Orláni Szüzet viszont dicsőítették. Nagyon sokan szeretitek a én most is azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy megnéztem, és egy óriási történelmi kosztümös filmáradatot zúdított újra Hollywoodra. A 60-as éveket idézte ez a történelmi film széria, a, a, az Alexandros, Nagy Sándor, a hódító, és egy csomó más film, ami, ami ez a történelmi kosztümös izé. Úgyhogy Maguk a csata jelenetek realisztikusan lehetnek, talán megcsinálják. Aki szereti meg, a történelmi filmeket, innen, tényleg egy-két szállat, nyilván nem dokumentumfilmről van szó, de lehetett egy-két dolgot megtanulni a, a középkori Anglia és Skócia uh, viharos kapcsolatából. A kilencedik helyezett, mai listánkon. A farkasokkal táncoló 1990-ből. Szintén 1990 egy film, szerettem. Ebben az, évben, ebben az évben jelölt volt a nagy menők Martin Scorsese-től egy zseniális gangsterfilm. Miért is kapta volna? Miért is kapta volna meg Martin Scorsese valaha az Oscar-díjat? Mi és ez az ez? ébredések is jelölt volt, ami nem egy rossz film szerintem. Hát a Farkasokkal Táncolónál százezerszer jobb, az garantáljuk. a Apa 3 is ekkor volt jelölt. De a Kereszt a 3 is százszor jobb a Farkasokkal Táncolónál. A Farkasokkal Táncolónál, bármelyik film jobb. úgyhogy ha jobb filmet akartok találni, mint a Farkasokkal Táncoló. Annyi a dolgotok, kedves rádióhallgatók. Be kell menni a legközelebbi dvd TK-ba és akkor becsukod az ajtót magad mögött, hunyad be a szemed, forogjál körbe 12-t, visszafelé 6 és amerre állsz, verjél le a polcról egy DVD-t, az egy jobb film. Jobb film, mint a farkasokkal táncoló. A farkasokkal táncoló a maga a bűntudat Oscar. Miért Jaj, is? szegény indiánokat kiírtottuk, na de ezt megbántuk, és ezt jelezni kell. Ezt jelezni kell, akármilyen rossz film, jelezni kell, mert most elkészült az első film arról, hogy az indiánok is emberek voltak. Lenne indián elnök amerikának, hogyha nem írtották volna ki mindent. Biztos vagyok, hogy Barack Obama után pár évvel lenne indián előtt, de nincsenek már indiánok szerivel Amerikában. Jó, a, jó e, e, ami arról hogy mondjam, egy rossz filmről van szó, de az első film, ami szembenéz... A, az amerikai történelemnek ezzel a sötét időszakával. Az egyik leggyalázatosabb Hogy Az őrössima és magas, aki méretű hozzá. Hát igen. De ez igen, még talán igen, ez annál is durvább. ez annál is durvább. És hogy hogyan írtották ki az lakosságot? És jött egy bűrös film erről, és természetesen hét különböző Oscar-díjat kellett neki adni. Kevin Costner a legjobb rendező. Ízlelgessük ezt egy kicsit a szánkban. Tehát a, a, a Kevin Costner, mint rendező, bár önmagában tehát az a kijelentés, hogy Kevin Costner rendező, már ez is egy rossz vicc. Mi az, a... hogy a legjobb rendező. Ez egy szakma, könyörgöm, nem az izé a aktuális szép fiú, amelyik megrendezi magát valami rohatunalma 180 180% keresztül tartó gyötrelmes bődületben. És mit tesz Isten, Dánvár nagy a főhős, azt kiátsza Kevin Kosner, és ezek a nagyon-nagyon nagy patetikus mellényulások, amikor önmagát rendezi egy színész. És egy egy olyan színész, aki nem alkalmas rendezőnek. És bizony a nyálfaktor az vissza fog térni itt a listánkon, a tízes listánkon, a legrosszabb, legjobb film Oscar-díjas filmeknél, és sajnos azért került rá erre a listára többek között, mert Kevin Costnernél nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy vigyünk valamit, amivel a lecsöpögő nyálat felfogjuk. A legunalmasabb film, amit valaha láthattatok. Tehát a 180 perc Talán percet... Robin Williams méltó még hozzá ebből de, de, de most komolyan, el tudtok képzelni. 180 bármilyen... perc, 1990-ben nem három, volt, három, három órán keresztül nem lehet végigülni rettenetese, borzalmasan unalmas. Szerintem udalmas. a Győri Rába filmciánszban ezt szünettel néztük, akár csak a JFK-t. Szétnyit a függöny, villany fel, és akkor most pihenünk. Jó. Szóval más film nem lehetett volna 180 perces. De az indiánokról szóló fia. Itt most, itt most szembenézünk a bűneinkkel. tehát most itt nem unatkozunk. Most a gyötördés is valahol meg van indokolva, megvan alapozva. Hát itt. Ez most, itt a penitenciát le kell róni. Itt most bűnődni kell. Na, a bűnhődést megkapjátok. 180 percen keresztül ilyen unalmas, ilyen érdektelen, ilyen. És ráadásul mi a legidegesítőbb benne, hogy annak ellenére, hogy barátságot köt, köt, ugye a főhős, a farkasokkal táncoló barátságot köt ezekkel a jóféle, jóféle Sioux indiánokkal, azért aki nő, aki beszerelmes lesz, az mégiscsak egy fehér nő. Tehát azért. azért. Az az genetikai azért... faktor Igen, igen, jön. igen. Tehát azért ne, a fajgyalázást nem követ. Azért mindenféle indiánokkal nem kufircolunk, hanem ugye bár ez a nő, ez indiánok nevelték föl, de hát ez egy fehér lány volt, és az indiánok körében nőtt fel. És hát ha bele kell szeretni egy nőbe, hát csak nem a szutykos indián csajba fog beleszeretni a főhős. Hát nyilván megtalálja ott is a fehéret, a magának való. Jó, azért. Hát a fehér a fehérrel, az úgy van rendben, tehát azért fehér Amerika, az azért megmarad azért, megmarad nekünk. Adleyek itt is egy kicsit az ördögügyvédje. Általános iskola felső tagozatban, a különböző matinéken, a Győri Móziban, Dögivel néztük végig az NDK és egyéb szocialista indiános filmeket, Gojko Miticssel, és azért felüdítő volt a farkasokkal táncoló ezután, ahol láthatták különböző törzseket, a, a hagyományos tényleg meg rekonstruált hajműveket. És csodálatos. Van, vannak annyira rossz filmek, amelyekhez képest a farkasokkal táncoló, üdítő film. Nagyszerű. És a másik, ami miatt megvédeném, hogy, hogy tényleg az, ahogyan bemutatja, hogy milyen harmóniában éltek a természeti környezettel az indiál lakosok, és ez nem csupán egy ilyen az ő kiirtás, miatt, hanem egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen poszt 68-as felkiátójel, hogy, hogy, hogy egy nem, nem, nem elidegenedett életforma. Na, csodálatos, mutassa be, szerintem elég 20 percet, tudod mit? 40 perc. De mit keresek én a moziban három teljes órán keresztül? Kinevegyétek, kilencedik helyezet, az indián oszkár, ugyanis járt egy oszkár-díj az indiánoknak is, a kilencedik helyet éri 1990-ből a farkasokkal táncoló És egyébként nemrég láttam egy hasonló kategóriát pocahontas szól, most a címét azt szerintem csak ti tudjátok, és bődöletesen unalmas volt az is. Úgy látszik, indiánosban csak unalmasat tudnak Amerikában gyártani. Egy szó mint száz, következik a zene, utána egy kis hírek, a hírek után pedig folytatjuk a Valaha volt tíz legrosszabb díjas filmet tartalmazó listánkat.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 Puzsér Robert Forrás című kötete, Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok? Jó vételt kívánunk! Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád? van sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondtatt. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem.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 Azt próbáljuk megbeszélni, hogy melyek voltak a legrosszabb Oscar-dias filmek, valaha, mégpedig a legjobb filmkategóriában. Ez nem egyszerű feladat. Mi mégis megbírkózunk vele, a tizedik helyen a rettenthetetlennel indítottunk, majd a kilencedik a farkasokkal táncoló. Mindkettőt nagyon szerettem a maga idejébe, de ezt ti Ti is fogtok pironkodni a listánk hallatán, és azért be kell valani, hogy nagy gáz van ezekkel a filmekkel valamilyen szinten. De, de, de nagy gáz van magával az Oscar díjjal, az egészen biztos. De erről már beszéltünk. De. De. Nagyon sok, nagyon sok SMS-t kapunk, de nem akarom beolvasni őket, mert lelőjük nektek a poénokat. Ugyanis Tipeket adnak a hallgatók? Igen, és nagyon jókat, ugyanis jó ízlésű hallgatóink van annak. Jó ideje nevedjük már őket a jó ízlésre, és hát abból is látszik, hogy mennyire sikeresen, hogy itt egyik-másik helyezésünk vissza-vissza köszön. Nem akarjuk lelőni a poént, nem akarjuk a meglepetést ellőni, úgyhogy annak érdekében most mi nem fogjuk beolvasni azokat a tippeket, amely tippek, aztán majd ott lesznek helyezések formájában a műsorban. Úgyhogy folytassuk is kis listánkat a hetedik helyezettől. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint ezt most egy kicsit elszámoltuk. Ugyanis a nyolcadik helyezettel fogunk jönni, nem a hetedikkel. A hetedik helyezett ugyanis majd a nyolcadik után következik. Hittétek volna, kedves hallgatók! A nyolcadik helyezett az, amelyel következni fogunk. Mai listánk nyolcadik helyének birtokosa. És mi pofázunk arról, hogy hogyan kell Oscar-díjat kiosztani. Aki baj, olyan... Azt se tudják, hogy a 9-es után a hetes jön vagy a 8-as. Olyan... Ennyire primitív emberek. És e... így nem tudnak tíztől visszafelé számolni, de elmondják, hogy mi a jó oscar meg mi a rossz. Egy olyan film a nyolcadik film, ami nem olyan közismert, mint a nem vagy a farkasokkal táncoló. 80-as évekbe kapott legjobb film Moszkát. Bevallom, be kellett pótolnom és meg kellett néznem azok közé, a filmek közé tartozik, amiket gyorsan bepótoltam a műsor előtt. Ez a Betépő Szavak című, 1980... Nyolc... szavak. 83-as film olyan nyálas, mint a címe. Tehát, hogy itt, itt nem vesztek zsákba macskát, hogyha el tudtok képzelni nyálasabb címet, mint a becéző szavak, ha el tudtok képzelni nyálasabb filmet, mint a betéző szavak... Talán a círmos szívek. <laughs> Na most említettük a millió dolláros bébinél, hogy Amerika néha nevel, ami egy, egyszer egy nagyon jó tulajdonsága. Állítom, hogy egy csomó témába a, a, a nép mentálhigiénébe előttünk járnak. Ez volt a millió dolláros bébinél az eutanázia nevelés, és ez a film a becélző pedig a beteg nevelés. Tehát Amerika 83 ban elmagyarázza a népnek, hogy milyen egy rákos beteg élete és halála, milyen ez a folyamat, és hogyan lehet ezt az ember tiszteltbe tartani. Ami ezért... Nagyon jó dolog, meg biztos, hogy a Filmen, filmnél jobb eszköz nincs a nevelésre, csak mint film ez megbánja, megviseli mint, mint műalkotást, mint elég, produkciót. Elég, elég kevés. A jó Jól Szkár indul a film. Elég. Shirley McCain. McLean. Elég, Shirley McLean elég, Még inkább. Elég, el, elég gyengésk a filmben, viszont a partnere, aki a lányát Debra játsza. Vinger. Egy nagyon jó alakítás nyújt, egy nagyon jó életteli, bő, életbő, egy vidám karakter. Vérbő. Egy vérbő, egy mindent elsöprő vérbő karakter, és aztán ez csak, ahogy a millió dolláros bébi, ez is Gellert kap a közepén, és rá Ge Gellert kap így és, és, és rámegyünk egy olyan vágányra, hogy akkor most nevelünk. Jó, várjuk szeretettel a szívinfartus oszkárt, várjuk szeretettel az... Lúttap, a, a, a lábgomba, az agyérgörcs oszkárt, de, de tényleg, mert hogy itt a, a, a, a, egy csomó olyan, és, a csomó olyan betegség és társbetegség létezik, ami még nem kapott oscar és ez minket fölháborít. És bizonyos... Tessék megnevelni azt a társadalmat egészséges életre. Becíző szavak bizonyos szempontból egy úttörő film, mert a 90-es éveket öntötte el kiló különböző kisebbségi kategóriás film. Ugye ez volt a PC-nek a legdicsőségesebb korszak, és nem lehetett filmet csinálni Európában sem, anélkül, hogy ne legyen benne vagy egy kerekes székes, vagy egy meleg vagy egy egyéb kisebbségi kategóriás? Kaptunk egy kicsit, kaptunk egy kicsit provokatív sms Azt kérdezi az SMS író, miért feltételezitek, hogy az Oscar a jó ízlés letéteményese kellene, hogy legyen? Állítottunk hát, miért? Hát én azért, én megmondom, azért feltételezem, ja, hogy, mert az, hát, hogy az kellene, hogy legyen. Én azért feltételezem, hogy az kéne, hogy legyen, mert ugye bár ezeknek a filmeknek, amikor kiadják a díjat, akkor azt mondják, hogy a legjobb film. Tehát, hogy benne van a, a, a nevében, ugye bár a kategóriának, hogy a legjobb filmnek járó díj. Én csak ezért gondolom, hogy ha az lenne, hogy a, a legnyálasabb profitott. filmnek járó díj, akkor én nem kérném számon a minőséget rajta. A legbefolyásosabb nyálas... alkotók által készített film. Pontosan! A legbefolyásosabb, legjobb lobby képességű producereknek járó díj. A legtöbb tőkét kívánó film. Na hát, ezek a, ezeknek tökéletesek lennének, de amikor azt hallom, hogy the best picture, akkor én, én így, úgy mondjam, a nyelv az azért mégiscsak így leképezi a valóságot valamilyen módon, utal rá, nem? Hát ezért gondoljuk, kedves SMS író, hogy az Oscar az a jó filmeknek jár, mert hogy azt mondják róla ott, hogy a The Best Picture. És aki ugye? hallgatta a hét Mesterlövészét, az tudhatja, hogy mi nagyon sok amerikai filmet szeretünk, de erről is beszéltünk a mai műsor hogy nagyon sok amerikai film nem, hogy Oscar, de még jelölése kapott a legjobb film kategóriába. Tehát mi elvártuk volna, hogy az Oscar ne erről szóljon. Az a baj a becéző szavakkal, hogy semmi igazi dráma nem történik benne, hanem a merő nyálaskodás az, amivel az, az egész filmnek a teljes ideje zajlik. Szerintem nem volt az 20 a, filmben, a műsor, egyik műsorba volt, szerintem róla szó, úgyhogy egy picit így mondjuk el meg nem is olyan hát Van anya és lánya, és akkor a lány nagyon ja. hamar ott hagyja az anyját egy korai házassággal és egy házasságnak az anatómiája, miközben anyuka megismerkedik Jack Nicholson-nal, aki a másik jó szerepte. Mm, megkapta az Oscar díjat a, a legjobb férfi a szomszédból. legjobb férfi szereplőnek járó Oszkárdiát, senki nem kapott annyi Oszkárdiát, mint Jack Nicholson. Ezután még egy csomó férfi már akkor má, kapott férfi főszereplő Oszkárdiát, meg még ezután is kap férfi főszereplő Oszkárdiát. Lesz ez még így se, szálllakak fészkére, Most a becéző szavakért is kapott Jack Nicholson. Szeretjük neki Jack Nicholson-t, de Jack Nicholson mindig jó, tudjuk jó, ebben a filmben is jó, de ez még nem fogja eladni nekünk ezt a 120 percen keresztül tartó töménygel nyáladzást. De ha van annak a szónak bármi jelentése, hogy melodráma, akkor azt erre a filmre talált. Ki. Tehát, hogy ennél melodramatikusabb csöpögést 120 jötrelmes percen keresztül el sem képzelni. A becéző szavak ezért 1983-ból legalábbis a nyolcadik helyre mindenképpen jó nálunk. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Gladiátor című 2000-es film. Abból az évből, amikor a Tigris és Sárkány is nyerhette volna a legjobb filmnek járó díjat, vagy a Csokoládé című Na, film az ne, az ne, az, De az hát ne. De hát sokkal jobb, mint a Gladiátor, most nem azért. Vagy a Trafic, ami egy ilyen kávítószer uh, az helyzet egy, Amerikában, az, az még is unalmas. Az unalmas film. A Csokoládé, meg nyálas, meg gicses, meg... Ja hoppá! Erin természet. zürös egy borzasztó film. Hát ez az egyik legjobb zöld tematikájú film. Egy vízmérgező céggel szembeszáll Julia Roberts összes fogával és széles mosolyával. Az egyik legjobb alakítása Julia Robertsnek. Én ennek adtam volna az oscar ha már választani e Vagy a Gladiátornak, hiszen be kell vallanom, hogy a farkasokatáncsa és a rettetetlen kategóriában van nála. Nagyon szerettem. Kaptunk egy kedveses t ami nem tartalmaz filmcímeket, és ezért örülünk. Ha nektek, titeket felültülés ebben a döglés hőségben, egyébként meg a, a vihar is. itt már tépi a fákat a vihar, Dunántult elvesztettük már, úgyhogy... Ö... Úgyhogy nem mi vagyunk az egyetlen felültülés. Vagy... Légy mond meg szerinted mikor kezdődött igazán az oszkár el, elfekáliásodása? Kérdezi a kedves SMS író. Mondjuk 1997-ben, vagy korábban? A 97-es filmet nem nevezzük meg, de korábban. Egyértelmű, hogy korábban. Beszéljünk egy kicsit a Gladiátorról, a hetedik helyről 2000-ből. Én nagyon régen rájöttem már arra, hogy Ridley Scott nem más, mint a filmgyártás Mike Oldfieldje, nem csak azért, mert angol, és nem csak azért, mert egy zseni hanem azért, mert egy rettenetesen rossz figura. Tehát nagyon-nagyon sok hasonlóságot látunk. Tehát a Michael Field is a leggeniálisabb dolgokat, amikor, amikor ösztömből dolgozik, akkor a leggeniálisabb dolgokat tudja lerakni, és amikor meg körülnéz maga körül, hogy így mit vár el a környezete, meg mit produkálnak körülötte, és próbál megfelelni mások ízlésének, akkor kiderül, hogy egy annyira rossz ízlésű figuráról van szó, hogy az bődületes. Tehát a... Szerintem Robin nagyon jól leírta a Scottot, a filmnek a rendezőjét, ugye a Gladiátorról beszélünk, hiszen a nyolcadik utasa halál vagy a szárnyas fej, vagy a Telma is Louis. Vagy a fekete első vagy a Telma és Lewis, az Mekora okay. a filmek? Nem mert a, a filmának az elejéről. Ezek... Aztán milyen utána? 1492, a paradicsom meghódítása. G.I. Jane, az a minden filmek alja, az a leggusztustalanabb háborús propaganda ez szutyok. Ez hogy fér össze egy rendezőni Egyik a művészet, másik a pénzt keresek kategória? Vagy erre mi? mondom, hogy rossz ízlésű mer mert aki a szárnyas fejvadászt, Tető alá hozza. Majd utána. Utána megcsinálja, megcsinálja a gi Jane-t, arra nem tudunk mást mondani. Mert az, hogy mennyi királyság, hát erre azt mondom, hogy bejött neki a Gladiátor, és akkor próbált még egy olyan öt év múlva csinálni, és hát nem sikerült. De nem sikerült, de még mindig jobb volt, mint a Gladiátor. Tehát a gladiátor, Mi az a baj a Gladiátor? Sikerült még egyszer leforgatni a Ez Ezúttal Jézus nélkül, és még nyálasabban. Vagy Kb. Öt... ezt tudjuk elmondani a Gladiátorról, vagy tök öt... ugyanaz a story. Ténylegesen tök ugyanaz a story. Tehát a, az a, a hősről, aki ártatlan, és aki próbál, pró semmi más nem akar, csak hazamenni a családjához, de egy kínos kötelesség, egy magasabb ügy az az ő nyakára, hát egy, hág, politikai, ügy. elkap, egy politikai, politikai ügynek a meghurcoltjává válik, rabszolgává válik, holott ő egy szabad ember. De és rabszolga lesz, és de mindenféleképpen. És onnan magát, visszaküzdi magát, és bosszút áll, és, és a romai az arénákon igazságot. keresztül harcol az életért a csak itt nem, nem kocsi úgy... verseny van, nem egy gladiátor viadal. Na, te ténylegesen tök ugyanaz a sztori. De sose így. azt kérdezi, hogy mit tehet ő érte a római birodalom, hanem mit tehet ő a római birodalomért. Na igen, na igen, valami ilyesmi. Jó lenne tanulni tőle. Köszönet a oré... Maximustól, kedves amerikaiak! Így kell jó amerikainak lenni, és akkor nem kell lesütött szemmel járkálni az arénák körül, hanem akkor kihúzhatod magad, még akkor is, ha halott vagy. Ami előnye a filmnek, hogy akárcsak a Ryan közlegény megmentésében itt is egy nagyon erős akció nyitó jelenetet látunk, egy erdei összecsapás, ha jól emlékszem, a, a valahol a mai Cse, Csehország vagy Szlovákia területén, ami egy, egy, egy nagyon jó, jó nyitó jelenet, ahol Róm Viktor üvöltéssel a római lovasság lendületbe eljön. De ami nagyon nagy probléma a filme, hogyha egy picit ezután megpróbálunk hátradőlni, hogy valami jól összerakott, hiteles, majdnem dokumentumszerű történelmi kosztümös izét kapunk, akkor azt látjuk, hogy egy... Díszlet az egész. Egy díszlet az egész film. Nem kapjuk meg a hiteles korabeli római birodalmat, holott a korszínvonalán meg lehetett volna csinálni, hanem egy összecsapott valami. Á, nem tudom, Mindig ilyen, az a, az érzésem, hogy ha a... három odén megy a kamera, akkor ott már ilyen áványzata, meg ott a stáb, meg a világosító. Az ilyen bődületes csata szereti, meg így imádja az ilyen nagy, látványos, nem tudom én mennyi, a rekordmennyiségű statisztát foglalkoztató jeleneteket, akkor annak biztos tetszeni fog. Csak ezért ne járjon már rossz tehát. Tök ugyanazért a storyért kétszer egy tucat oszkár díjat, mert már egyszer a Behúrier megkapták ma 12 oszkár, most meg, ezért megint kiosztani másik 12 oszkár. Szóval egy darab storyért, azért ez talán már egy kicsit túlzás. Azért, és a, Story. És a záró jelenet az valami. Te még az Én emlékszem az amikor így a, a meghala hős, és akkor ott a rómaiak fölemelik meg, ott elbúcsúztatják, és ott a, hogy a facsarja a Ridley Scott a könyv is, és nem jön semmi, de még facsar rajta egyet. Jaj, de ízléstelen. Ja, hát a, az, az az igazság, hogy van egy oszkár recept. Ridley Scott ismeri ezt az Oscar receptet. Mert mi az oszkár receptnek a két legfontosabb alkotóeleme? Az egyik, hogy sírjunk a végén, noha a Hollywood legtöbbször úgy dolgozik, hogy örülünk a végén, nevetünk a végén, mert... Mert, mert az igazság győzedelmeskedik, mert a van, Oszkárt lehet kapni, ha nincs Happy Oskár Oszkát lehet kapni, ha van valami politikai mondani való. Igen, és Oskár lehet kapni, hogyha valami bődületesen nagy piszi történik. Tehát, hogyha mondjuk mit tudom én, valami, mit tudom én, homoszexuális Oszkárt lehet kapni a, a Philadelphiáért, meg nem? Tehát, hogyha valami, na, valami hatalmas nagy dolog. Vagy ha kell. a film címébe berakod, hogy Amerika vagy amerikai, ezzel elfelejtett rendezők, ezzel próbálkoznak. Úgyhogy nem tudom, kapott-e például az amerikai Gigolo Oscar, talán nem, de az amerikai szépség kapott ami egy nagyon jó amerikai film, tragédia. Kérdés, kérdés, hogy kapott volna most, most a cím hoppá, amerikai gangster, amerikai gangster, Ridliskotnál járunk, amerikai gangster, lehet, hogy éppen Oscar célzott meg, amerikai benne van a címben, hát ez most, lehet, hogy kap Oscar az az igazság, de nem kapott. Az az igazság, hogy Ridley Scott pontosan ismerte ennek az, ezt az Oscar receptet, csak 2000-ig nem volt pofája hozzá nyúlni. Aztán 2000-ben úgy döntött, hogy most már elege van, elég jó filmet csinál, ő nem kapta meg a Telma és Louiseért, nem kapta meg a szárnyas fejvadászért, nem kapta meg a nyolcadik utasa halálát. Szégyen, szégyen, szégyen. De, de, most majd meg fogja kapni, mert ő pontosan tudja, hogy mi kell az Oszkárhoz. De Megcsinálta, és meg is kapta. ez egy olyan gyalázatos recept, amit ha alkalmazol, ez tényleg olyan cukor kell bele, mész kell bele, szilup kell bele. De mint rendező. és megkapja, megkapod az Oszkárt. Ez a ennyi, ez ilyen rohadt. Egyszerű. De mint rendező, soha büdös érdem kapott Oszkárt, tehát mint film kapott a Gladiátor Oszkárt. Nem kapta meg még mindig Ridley Scott? De rendezőként én De ez úgy tudom, nem hír, Ez nagyon ezért... rossz hír nekünk, mert ez azt jelenti, hogy újabb és újabb nyálaskodásokkal fog jelentkezni Ridley Scott. Ami a rendezőként meg nem... szkolzé... Akár Na. csak szerencsétlen, szkor, Zézi. Úgyhogy nem vagyunk, nem vagyunk büszkék Ridley Scottra, ezért a Gladiator ér 2000-ből, ezért a legrosszabb Oszkárdiak listáján a hetedik helyezett. A toplista mai hatodik helyezettje. A hatodik helyezett a Chicago 2002-ből, egy teljesen mélységesen középszerű. Az utolsó pillanatban vettük fel a tízes listára, és a Távol Afrikától szorította ki, és örülök, hogy kiszorította, mert azért a Távol Afrikától az... Hú, az is egy ne. az is egy degyenge film. Na mindegy. A hatodik a 1968-ban volt utoljára musical Oscar? Hoppá, ez is egy nagyon fontos faktor, ha Oscárt akarunk kapni. Lehet mondjuk Musical. A zene hangjai... Igen, de nem a musika hangjai is kapott oszkárt? Igen, Mi az Fair Lady. Igen, igen, most 68 Nagyon óta. sok műzikkel kapott Oscar Na igen, de a legjobbak nem kaptak. A például, a például a Gedűs a háztetőn nem kapott oszkárt. Például a Her nem kapott oszkárt. Tehát a, lehet díjat kapni műzikkelért, de ne csinálj túl jót. Ez a recept, ez egy fontos recept. Mondom, a Twiztoli vér 1968-ból. Most a Chicago az egy... 2002. meglehetősen ordenári, Musical, de mondom, a szó legszorosabb értelmében közönséges. Ha, tehát, hogy... ha, ha a díszletbe, ha, ha a Gladiator a díszletbe egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen odarakott ö, hamis világ, akkor a zenei világába a csikáló, ugyanis ha megnézitek, ugyanaz az ember írta az összes tehát nem a korszak zeneit kapjuk, hanem egy ilyen megpróbál egy hangulatot elkapni de szerintem a zenekot. De szerintem, de szerintem gyengék a dolog. Gyengék a, zene. Gyenge, a zene. gyenge a zene. Tehát, hogy a, egy azt adjanak el nekem úgy, mert a herre, meg a megelőző de, de a, még a Hello Dolly-ra is azt mondom Hogy rohat jó a zene Tehát hogy ott a zene az üt Az üt, itt nem, itt nem Itt a zene az büntet Mondjatok egy... egy számot, amit el tudtok dúdolni. Tényleg a, a Chicagóról? Várjuk még azokat itt... a dalokat a Chicagóról, amiket megjegyeztetek egyáltalán. Itt van mondjuk a mi István királyunk, hát ötöt-hatot eldudt. Tényleg az István a király, hát az a, az a, az a csúcsok csúcsat, tehát hogy az, a, az, a, az, az az ellenpélda a Chicagónak. Tehát a Chicago, az a, nem is értem, mire kapott ez Oscar díjat? Hogyan a legjobb film ez? És miért? És Richard Gere, és 2002-ben, amikor, Jones... amikor Amerika háborúba megy, akkor megidézzük azt a teljesen er Köstelen és lövöldözős gangster korszakot, amikor a Thompson ki a, a szó. Tehát ez már, de, már, már ez kicsit... Meg trob... nem is, nem, nem is tudod, az, az, hogy ez semmi erkölcsi René tanulsága. Czell Nincs elvégé, a történet... Richard Gere, Catherine a jones De nincsen, nincsen semmiféle erkölcsi tanulság a sztorinak. Tehát semmit nem tanulunk belőle. Az a lényeg, hogy ahol a pénz és ahol a szex, ott az igazság, ott ez az Chicago, élet. ez az élet. Egy vérből életfilozófiát. De kakom. ez filozófia? Hát, hogy ez, hogy ha vannak ennél szánalmasabb közhelyek, rossz akkor ez a Chicago 2002-ből a hatodik helyről. És bocs, de ez nem musical, ez egy revű. Szerintem ez a film egy revű, de arra jó volt, hogy az Ivi a tinédzserek között ezek a rövid frizurás 20-as évek ruhák elterjedjenek. Jó, tehát tényleg halál tehát akkor már a High, high, high School musical a Disney-től is kaphatná az Oscar díjat, jelen de hogy, de, de hogy védjem a filmet, amit megtanulunk belőle, hogy a 20-as évek az első pri az Erköl a modern nő, aki a saját szexualitásának és a saját karrierjének a kovácsa. Jó, de reflektáljunk megjelnik már megjelenik az de... önfelett mindent elsöprő zabolátlan zene. De, de, de, nincs, de, nincs ref, de nincs reflektálva erre. Hanem egyszerűen az van, hogy megjelenik az öntudatos nő, meg a bűn, meg az igazságot. Relativizáljuk, hajrá és revű! Ez Chicago! Ez... Itt a fény, itt vannak a harisnyás De tök, tök jó, hogy megjelenik, de ez egy általános iskolai oktatómeset. Ez mese. nagyon kevés. Tehát ez nagyon Semmi... kevés. Reálisat nem kapunk a 20-as évekből. Ez a Chicago, ez két dologhoz elég. Egyrészt az Oscar díjhoz, másrészt a mi hatodik helyünkhöz. But now in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 és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülje egy fotelban és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisály utoljára egy szánalmas otthonban, épp pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeit számára, akiket azért nem hogy magadat helyettesítsd. Válaszd a jövőt. Válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Ez a hét mesterlövésze a rádiókafén, a mikrofonok mögött, Puzsi Róbert és Vida Viktor, és a tíz legrosszabb, valaha volt legrosszabb oscar Ami a legjobb film kategóriából oscar kapott, és ahogyan haladunk a listánkon a legnyálasabb, legrosszabb alkotások felé, haragunk úgy növekszik, és ha kinéztek az ablakon, láthatjátok, hogy mindent elpusztít. A tizedik helyet, helyezett a Rettenthetetlen című film 1995-ből, míg a kilencedik a táncosokkal farka, farkasokkal táncoló 1990-ből, nyolcadik a Becéző Szavak 1983-ból, a hetedik a Gladiátor 2000-ből, a hatodik a Chicago 2002-ből, is innen folytatjuk. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. A nem vénnek való vidék. Hogy kerül ez a film erre a listára? A koemfivérektől. Atya úristen, mit tettek ezek velünk? Mennyi Miért hitt könyörögtem robi hogy hát ezt Robi vegyük le, és Robi ragaszkodott Én hozzá. A a film, ez a film azért lett ötödik ezen a listán, mert te ezt a filmet valamiért kedveled. Nyilván, a, a, nyilván a rossz ízlésed nyomán, másra gondolni nem tudok. Hogy lett ez a film, hogyan rendezték ezt a hogy, hogy lett Oscar díjas, azt értem, nyilván. Hogyan? Rossz. És az mindig elég egy Oszkárdihoz. De hogy rendezték ezt a coen fivérek? Én nem értem. Nyilvánvalóan ez a film azért kell a kapott Oscar-díjat, mert kellett már adni a Koeneknek egy Oszkárdiat. Ma a Koenek már lassan kezdtek erősebb brand lenni, mint az Oscar. És már ugyanaz volt a szituáció, ami Scorsese-vel, hogy persze Scorsese-nek nincs meg az Oscar, de ez még hagyján, de az Oszkárnak meg van scorsese Hát ezt az Oscar, hogy engedheti meg magának? És KB ugyanez volt a helyzet a Koenekkel. A Koenek nem voltak még meg az Oscarnak, és meg kellett, hogy legyenek mert ugye a Fargo, az nem kapott 96-ba, Fargo... jelölték, hát, de nem, jelölték de nem, nem mondjuk meg, meg ki kapta meg, nem mondjuk meg, ki kapta meg, mert az még itt lesz velünk, <gül> viszont, viszont ugye a Fargo, emlékszünk, hogy megkapta a legjobb, tehát a Coenék megkapták a legjobb rendezőnek járó Oscar a fargóért, de a Fargo nem kapta meg, úgyhogy még nem volt Best Pictures Coen film Eddig. És Eddig az évig, 2007-ig, és ezért aztán már előbb-utóbb kellett adni, és ezeknek a szerencsétleneknek olyan komplexus, olyan rémületes komplexusaik vannak, nyilvánvalóan a saját bunkóságuk miatt, ugye már a Hollywoodi Film Akadémiára gondolok, hogy egy olyan filmnek kellett, egy olyan Cohen filmnek kellett odaadni, amit abszolút nem értettek. Mert ezek a koenek ezek olyanok, hát ezek olyan, olyan filmesek, ezek úgy, úgy elmesélik a történetet, hogy ne értsd, és az a jó bennük, hogy nem érted. Ki az, aki el tudja mondani nekem, hogy miről szól a Nemvénnek való vidék című film? 0629 98-98 az SMS számunk. Milyázzatok meg nekünk, kedves SMS írók, hogy miről szól a Nem való való vidékcímű film. Mert ez az a film, aminek nincs se eleje, se vége, se füle, se farka, se előzménye, se megalapozottsága, se végkifejlete, egyáltalán nincsen, nincs forgatókönyve. Ez a film, ez úgy lett összecsapva, és szerintem ez direkt van, csak nem tudom, hogy ebben mi a jó. Én már így nem értem, hogy ebben mi a jó, mi a jó abban, hogyha úgy jövök ki a moziból, hogy azt se tudom, miért kellett ezt a történetet elmesélni. Általában Miért tényleg a japán regényekre ez jellemző, hogy olyan momentumok vannak benne, amit senki nem ért, és akkor így a japánok cseppintenek, hogy hm, hát a misztikus. Na jó, ilyenkor be kell hozni egy ilyen kultúrtörténeti adalékot, és akkor mindenki elszégyeli magát, hogy ő ezt nem tudta. Ja, hát én nem tudtam, hogy ez a japán ilyen regényekre jellemző. Ja, akkor már értem. Ja, hát akkor ez egy jó film, végül is. Akkor ez direkt jó, hogy nincsen cselekménye. Ez direkt értékelni kell, hogy nincsen, hiszen ez olyan japán regényes, ugye? Na, ezzel nekem nem lehet eladni egy rossz filmet, bocsánat. Tehát ennél valamivel többre számítok, 0629, 98, 98 az SMS számunk. A nem vénnek való vidék. Mi, miről szól? Mit mond el? Mert annyit tudunk róla, hogy Josh Brolin, az a Bajusz királyfi, talál két millió dollárt, meg egy csomó halott mexikóit. Aztán lelép a két millió dollárral, viszont visszamegy! miért megy vissza? Miért megy vissza oda, ahol halott mexikóiak kétmillió dollár tartanak a kezükben, amit ő ellop tőlük? Hát ahelyett, hogy örülne, mint majom a farkának, és húznál Mexikóba, vagy Mexikóból, vagy a, a, a... ahova tud, ahova talál, ő oda megy. Ez a szerencsétlen. És akkor ott van velünk ez a nyomorult Javier Bardem, a patronos szarvasmarhaölő pisztolyával, akinek nincsen karaktere. Nem, hogy nincsen árnyalva, ez nem egy karakter, tehát konkrétan egy terminál van Szó, teljesen egy dimenziós, olyan, mintha gép lenne. Tehát így semmi, ami azonosulható, nincsen benne, semmi ami emberi nincsen benne, ő egy gyilkoló gép, egy pszichopata állat, aki megy előre és lő azzal a hülye tisztolyával. És ott van, a nyomon. Szerintem minden idők film történt egyik legfélmetesebb pszichopata gyilkosra. Tehát pszichopatákról pont te magad mondtad el mindig, hogy nincsenek különösebben összetett érzelmi világuk, hanem azt gondolják, hogy amit ők tesznek, az az, az nincs erkölcsi dimenzió. Az értem, tehát... jó rendben. De ő mennyire zseniális ötlet, hogy nem egy, egy mordáit húz elő gyorsan vagy lassan. Ha nem vagy, hanem egy ülő hanem, hanem gázpalackot, pisztoly. és akkor ne, nem dugja el a kabátjába azt a gázpalackot, mert senkinek nem hogy azzal ő gyilkolni fog. Szerintem ez zseriális, és iszonyatosan jól játszik. Jó, a Javier Ján. Bardem. Hát a Javier Bárden. Most kapott érte Oszkát. Biztos kapott, négy tudom én. Ne, a, és Tommy Lee Jones, a sheriff, aki minden ilyen gyilkolás után előkerül, és így. Sírj bele a kamerába, hogy Jaj, az én időben nem így volt Akkor régen még volt törvény Volt igazság És nem jelenik meg a mögyös meg már csak jönnek, gyilkolnak Én meg vagyok a serif, ugye? De nem tudom elkapni őket, mert nagyon sokan vannak meg Adder Shack. És az a probléma, hogy nem jelnik meg a bögyös anyuka, hogy előráncsön egy régi típusú burgonya szirmot és Tommy Lee jones megajándékozza az Vagy, jól, vagy legalább előre, előráncson egy sodrófát és jól pofán vágja Tommy Lee Jones, helyettünk is. Ha nem folytatódik a sírás rívás! Megjön Javier Bardem, és a patronos puskával valakit nagyon fejbelő, akkor nem értjük, hogy miért, nem tudjuk, hogy most. ki az, aki őt felbérelte meg hova, de a cselekménynek vége sincsen, tehát nincs el Az a szál, az a vége, hogy Peter Bardem szenved egy balesetet, a balesetben nem hal meg, és megy tovább. Hát valószínűleg lesz második rész, ne viessk egy Robi. És akkor Tommy Lee Jones megint elmondja, Vagy hogy nagyon-nagyon öreg vagyok, és nagyon régen nem így volt. E, Robi, kaptunk SMS-t, hogy mi a mondani valójá a filmnek? Mert akkor én megpróbálkoznék hogy nagyon egy lássuk, nagyarázatta. lássuk, kaptunk egy csomó SMS-t. E, végre valaki, akinek nem tetszik a nemvénnek való vidék, örülök, hogy felkerült öncélú öldöklés. Az Unalomról szól írja a a mesírő Benji Borzalmas végre megkapja az Oscar. <gül> Aztán Bardem legjobb férfi mellékszereplő díjat kapta. Tudjuk, hogy megkapta, örülünk, meg, örülünk is meg is érdemli. meg is érdemli. Azt nem értem, hogy a Terminator érdem, a Terminátor kettőért miért? nem kapta meg az a Csávó aki meg a Terminátor 2. Őnek is meg kellett volna meg kapnia, hiszen Rezenisten, arccal Gyilkolni az Oscar tér Hollywoodban. Miért nem kapott? A Fargo forgatókönyvért kapott, nem rendezésért abban az évben Mingel. Kapta. Igaza van a kedves És akkor a Cohen nem is kaptak még rendezői díjat? Nem. Nem, de most megkapták, ezért a filmért de nem rendező, csak mint film. De, még jó, ami, de jó, még, amikor okay. a Josh Broly meghal benne, azt se látjuk, hanem valami teljesen marginális másik banda megöli őt, aztán van az autóbaleset, megy tovább a csávó, mi értelme volt ezt a storyt mondani. Miért kellett nekünk ezt a filmet végignézni, kedves Cohen-fivérek, amikor a film végére ugyanannyit tudunk a sztoriból, amennyit már az elején tudtunk, kivéve, hogy jaj, régen nem volt ennyi erőszak, de most! Uh... Milyen előzményei lehetnek ennek a nemvének való vidéknek? Kapásból eszünkbe juthat Dürömmatnak az Ígéret című írása. Amiből ami a, ami a a, a... Amiből a, a egy kiváló filmet rendezett, a, a főszerepben Jack Nicholsonnal az Ígéret megszállottja című filmet. Ami természetesen nem kapott Oscar díjat? Ami a bűnügyi regénynek ugye a requiemje, és eszünkbe juthat egy tényleg unalmas film egy egész jó rendezőtől, David Fincher-től, aki a hetediket a arcosok Arcosokóbját csinált, a Zodiákus, ami aztán. A bőületesen rossz film. Ami aztán a bődülletes unaló. A legrosszabb, legunalmasabb film a Viattatani. Van, ahogy mondják, egy kultúrtörténeti kontextusba azért bele lehet helyezni a nemvénnek való vidéket. Nem ez az egyetlen nézhetetlenül unalmas film. Számos más, egyéb hasonló, Végülis ez egy filmművészeti iskola, kedves hallgatók. A lényeg, hogy és, a film és, hosszú és nézhetetlen. És e, talán, kellően nézhetetlen. Oscar díjat érően nézhetetlen És film. talán unalomban még ide rakhatnánk, az, a, erre a trendre illik az Inland Empire David Lynch-től. Szerintem méltán berakható ebbe a dobozba, hiszen hosszú, unalmas és Unalmas. És teljesen érdektelen. De Úgy ugyanakkor van valami a nemvénnek való vidékben, ami azért ezeknél nézhetőbé teszi, és egy olyan létállapotot, egy olyan korszelmet próbál megragadni, ahol már nincsenek elfogadható világmagyarázatok. A jó és a rossz az megvan, ezért ez egy amerikai film, de nem, nincsenek ok okozati összefüggések, a, a rossz nem nyeri el méltó jutalmát. Nem? Tehát Mi ez, vagyunk ez, ez azok, ezért ez méltó büntetésünket, amiért végignéztük egy, ezt a gyötrelmeit, egy, egy rettenetes Egy, egy létérzés, egy, egy, egy világállapot, hogy, világállapot. hogy me, egy, egy, meg, lehet, meg lehet támadni egy irak nevű országot, meg lehet ölni több százezer embert, és aztán tisztes módon vissza lehet vonulni az elnöki székből. Egy szó mint száz, ez a rettenetes, borzalmas iszonyatosan rossz. A legnagyobb, a legnagyobb vitánk itt uh, Robival a Nemvének való nem volt Szerintem igen. sokan szeretik a hallgatóink közül, úgyhogy ne. én melléjük állok. Nincs zenéje, se írja a kedves SMS író. <gül> Eddig még nem kaptunk olyat, nem kaptunk olyan SMS-t, amely kedvelte volna, vagy olyan SMS írótól, aki kedvelte volna ezt a filmet. Az Írett Megszállottja életem egyik legrosszabb filmje, írja a kedves SMS író, De a Nemvénnek való vidéket én se értem, írja Andi. Az, nem lehet érteni, ezt osztom, aláírom, nem lehet érteni. Az erről Szó. De ez a jó benne, hogy nem lehet érteni? De a Coen Fivérek jobbnál jobb filmekkel örvendeztettek meg minket hosszú, és reméljük, hogy még sokkal, de sokkal hosszabb pályafutásuk alatt. Hogy ezért kapták az Oscar-díjat, az Hollywood mélységes inkompetenciáját jelzi. Tovább kell És menni. még csak annyit sem mondhatnánk, hogy hey, igen, tudtak jó filmeknek Oscar-díjat adni, de ma már nem tudnak. Régen se tudtak, és ma sem. A Rádió pedig a 7 mesterlövésze Huzsér Róbert és Vida Viktor a, mű, a mikrofonok mögött. A frekvencia 98.6. Az SMS számunk pedig a megtévesztési hasonló 0629 986986, 986, és ez nem véletlen ennyi kulisztatitkot hadároljak el. Rádió Café kukac, Radio Café a e-mail cím, kapunk is tőletek SMS-eket. Bírom puszért, de nem felejtette el ma bevenni a gyógyszerét? Én nem vettem be semmiféle gyógyszert. Miért kéne? Na, de, de ezt nekem nem mondták. Én, én Nekem csak az anyám mindig lerakja az asztalra a kis pirulákat, és azt mondja, hogy vegyem be, de én egy ideje nem szedem. Mi, kéne? Kis Most jogi... be kéne minden nap szedni azokat a kis pirulákat? Én ö, szeretem a nem a lóvidéket írja a kedves SMS író, de persze nem a miatt. Hanem miért? Miért? Kérlek, írd meg A a színészi játék. De mit játszanak A borzongás, el? amit érzel a sorozatgyilkost látva. a borzongást, akkor érzem, amikor elkezdődik a sírás, révás. Már a, a... burgonyos a régi. Nem a régi, nem a régi. <síthat> Én nem unatkoztam, írja a kedves SMS író, volt időm fogdosni a csajomat. E, szó se róla. Egy csomó mindenre egy film, jó. Ez a nagyon film. sok mindenre. Nagyon jó. sok mindenre alkalmas. Például, hogyha berakod a DVD korongot a mikrohullámú sütőbe, tönkre lehet vele tenni a mikrohullámú sütőt. Na most ez az a film, ami alkalmasabb arra, hogy mikrohullámú sütőt tegyél vele tönkre, mint hogy rendeltetésszerűen használjál egy DVD lejátszót. A hétmesterlövészének a mai adása 10 olyan filmet igyekszik felsorolni, körülbelül a közepén járunk, amik Oscárt kaptak, mint legjobb film, és mi mégis a legborzasztóbbnak tartjuk őket ezek közül. Ezek a legrosszabb oszkárdias filmek, tizedik a rettenthetetlen, kilencedik a farkasokkal táncoló, nyolcadik a becéző szavak, hetedik a radiátor, hatodik a Chicago, ötödik a nem vénnek való vidék, a negyedik pedig csak nem dobogótérő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A gyűrük a király visszatér. A mi kis drága a drága Csak azt szeretném tudni, hogy ez a 2003-as film, ez miért kapta meg a 11 díjat? vagy mit? Miközben... miközben. az előző része, meg az azt megelőző része, ugyebár az első része, ami a gyűrű a második része, ami a két toprondy. Egyetlen egy Oscar-díjat nem kapott, vagyis de hogy nem? Kapott -e egy legjobb vizuális effektusok Oscar-díjat? Tehát, hogy, hogy mondjam? hogy ez olyan. Mind jó, a ez a... jelölték azért a legjobb film oszkára ezt mondjuk. De én. nem kapták meg, mert nem voltak elég erősek. Valahogy valami kevés, valami hiányzó. a harmadik részben beszéltak a dolgok benne. Hiszen mennyiben más, mint az előző. Teljesen már egy sikerült valami kis pluszt hozzátenni, azt hiszem, hogy 30 ezer borlangi, trollal és orkkal többnek kellett meghalnia a harmadik részben, ahol hogy megkapja a 11 Oscar és ez megtörtént. Azért az oscar kiosztók is olyanok, hogy azért van az a pont, van az a mennyiségű genny ami kifröcsen a film során, ami már Oszkárt éreszerűen mérlegre kerül, és ére egy Oszkárt. Ez történt meg. Ez történt meg 2003-ban, abban az évben, amikor a titokzatos folyó színű Clint Eastwood filmet is lehetett volna díjazni, hogyha egy kis ízlésük lett volna ezeknek a szerencsétlenek. Vagy a kapitány és katonár. Hát azt nem, nem lett volna érdemes, de mindegy. Vagy az elveszett jelentést. Na, azt végképp nem, annak a filmnek elveszett a jelentést ez probléma. mind a három nézhető film. Hát igen, de kinek? Ö, van egy érdekes kérdés. A Star Wars például 77-ben 70... indult. 77-ben jelölték legjobb filmre. Nem kapta meg, mert a Zenihull kapta meg, ezt még aláírjuk. De, de miért ez, ez nem kapta értjük. meg a folytatása, ami tényleg jobb még a Star Warsnál is, a, a mirodon nem kapta meg. Nem kapta meg. És utána jött a Jedi visszatérés az azt sem kapta meg. Számon tartunk csomó olyan trilógiát, nagyívű, nagy, nagy kaszta sikerű trilógiát, ami nem kapott nemhogy 11 Oscar díjat, de egyet sem. Tehát ott van például az Indiana Jones trilógia. Mennyire kiváló volt? Én imádom. Ma már nézhetetlen. Annak idén kihagytam, nemrég meg akartam nézni, és ma már nézhetetlen. Na most kérem szépen. Ezek a filmek egy oscar nem érnek. A gyűrűk ura király visszatér, meg mindjárt 11-et. Abból látszik, mondom, hogy mennyire koncepciózus, hogy az első meg a második rész az nem volt jó nekik az Oszkárra, a harmadik meg 11 különböző Oszkárra jó. Nem itt arról van szó, hogy ők abban az évben kitalálták, hogy na most, most az egész trilógiát díjazzuk. Most mindent megkap. Tehát így az lett volna, hogy tényleg ők ennyire szeretik ezt a gyűrűk urát, mert ilyen az izlésük, És szeretik azt, amikor a kis homoszexuális izé, kis szőröslábú teremtmények, egész 9 órán keresztül mennek így a távolba révedve, hogy Jaj, Frodo úr, messze a megye, és még messzebb van Mordor! Most aztán nagyon el vagyunk veszve, ugye? Jaj, én tudom, hogy lesz még burgonya, lesz még dereje, nagyon nagyokat haraphatunk még a csiperkebokorba, nem szabad, nem szabad, nem szabad, csüket, jöjjenek, jöjjenek, jöjjenek drágaság! Jaj, megyünk tovább, akkor meg másfél órán keresztül gyilkolják ezeket a nyomorult úgy, hogy a, csak a geny folyik, tehát a ronda, meg a genyás, meg az undorító, az mind találkozik Vagy ezekben a, technikai a filmekben. technikai megoldásokért kaphatott volna egy Azért osztán. már az első megkapta. És szerintem annyiban kellett volna hagyni ezt az ezt oszkár a, a gyűrűk ügyben. Tehát, hogy... Ugyanakkor sokan méltatják, mert hogy mennyire-mennyire nehéz ezt a ezt a ura regényt átültetni filmre, és Robert Ebert, akiről nem írják, hogy ki, mi viszont valószínűleg Robi testet, hogy ki az a Robert Ebert, de a Wikipedia nem írja, hogy ki, azt mondja, valószínűleg tudnunk kéne, hogy ki az a Robert Ebert. Ő szerinte Jackson vett egy varázsatos és egyedülálló álló irodami és és újraír a modern akciófilm nyelvén. Az, amit ebben a filmben tett, bámulatosan nehéz munka eredménye és dicséretet érdeme, de ha hű maradt volna Tolkien, ez az még nehezebb és még merészebb lett volna. Hát valóban, Tolkiennek nem sok köze van ahhoz, amit csináltak filmként az alkotásából. Kaptunk néhány SMS-t, azt írja Benji. Örültek, hogy nem lesz több rész. Féltek, hogy addig folytatja, amíg nem kap és, és, és hogy miért probléma, hogy pont a harmadik rész kapta meg az tenger, amit a legvégén a filmnek kapunk, az... az, jó, az, az, hát, az meg a legföldtelmesebb, meg már a... Igazából, ha vagyunk, nem egyforma az három filmben, a harmadik Bőtületesen a legrosszabb, és ezért kapta valószínűleg az oscar mert annak a végén van a legtöbb nyálaskodás, a legtöbb talankodás. Amikor 18 az ágyban, ágyban hempergész zajlik, a kis Frodo hobbitok egymás szőrös lábát nyalogatják, miközben az öreg vénvarázsló tapsikol örömében annyira élvez, és akkor ezt kell nekem nézni a végén, amikor már teljesen megtörtént a végkifejlete a filmnek, a akkor még egy fél órán keresztül kell néznem a gyötrelmes gyötrődést, és ezért, ezért, valószínűleg ezért oscar Tehát, hogyha ha fél órával előbb befejeződik a film, akkor ez egy csalódás lett volna az akadémiának, de nem. Mert megkapták Már a ez a szó is, a végén... hogy akadémia. De komolyan, a, hogy az akadémia adja az Oscar-t. Mint valami tudományos alapon adnák az ja, hát. Nem, nem, hát ők akadémia, csak ők ilyen számviteli akadémia, tudod. Dollárokat számolnak folyamatosan, és ahol a legnagyobb, legtöbb számi egy, egymás mellé kerül, oda kerül a kis aranyszobrocska. Sokban nagyon igazatok van, írja a kedves SMS író, de ne felejtsétek el, hogy a mai agyonkomputerizált filmek után felüdül és történelmi filmeket nézni, még de... akkor is, ha Hollywood de könyörgöm hogy a történelmi nem, filmeket, komputerel készítik. Igen, de szerintem nem erre nem biztos, nem mert az nem egy történelmi film, de nem is a gladiátor, szavakra, gladiátor és... vagy a rettenhetetlen, és, és valóban én, én szeretem a történelmi filmeket. Jó, de... de ezeket komputerel gyártják ezeket ez a igaz. történelmi filmeket, mi az, hogy a mai agyonkomputerizált filmek után? Ezek a mai agyon komputerizált filmek? Ezek a úgynevezett történelmi filmek. Tehát, hogy felüdülés? Hát nem tudom. Az én számomra nem feltétlenül, tehát hogy mondjam? Persze, nyilván jó, ha az ember látványos történelmi filmeket lát, de ez azért már ne legyen elég. Tehát azért, hogy mondjam, ez egy külsőség, azért legyen már valami tartalmisága a dolognak. Vajon mit üzent Amerika azzal, hogy ennyi Oscárt adott, és egyáltalán a legjobb film Oscart adott, mert néha meg tudom fejteni, hogy mi lehetett az oka, amikor kilóg valami kis pisziláb valahonnan, de a gyűrűk uránál mi? Talán, talán ez, a, ez a végtelen menetelés a cél felé azt az érzést Amerikának, amikor még voltak határok, amikor előre és előre tört Amerika az újra és újra megújuló határok felé a préri elfoglalásra. Talán összerűen erre összerűen az érzésre vágytak nem, az amerikai. egyszerűen le akartak gyártani egy hatalmas legendát, és elhez kellett a 11 oszkár. Kellett a 11 oszkár ahhoz, hogy a gyűrűkra egyszer és mindenkora is visszavonhatatlanul beépüljön az amerikai filmtörténetbe annak érdekében, hogy a DVD eladások is megaszintűek legyenek, hogy minél több kis Frodo figurát, meg minél több kis Gandalf figurát, meg Aragorn figurát lehessen eladni a kölyök menühöz. Semmi másról nem szól az én szememben, a negyedik helyezettünk, a gyűrűk ura, a király visszatér 2003-as Oscar dömping, semmi másról nem szól. Oszkárt a Harry Potternek is írja a kedves SMS író, Igen, ez és neki életműdia, is a jutott. életműdia Daniel Radcliffe-nek. Fiúk, ne esetek abba a hibába... Hogy csak rosszat mondunk? ...hogy a műsor kizárólag az Oszkárról szóljon. Nagy kár lenne érte, írja nekünk Kata. Hát miről Kata, szóljon még Kata? Kata. Miről szóljon még ez a... Ez mi, a film, ez ez az az az az A, a, a legrosszabb Oscar-díjas filmeket tartalmazó tízes listák. Vétel, vétel. Reklám a Rádiókafén.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 Ez a rádiókafé, a rádiókafén a 7 Mesterlövésze, Fuzsi Robert és Vida Viktorral az Éterben 06298986, az SMS számunk, ez a 98-os frekvencia, a rádiókafé e-mailünk a rádiókafé a műsor témája pedig a 10 valaha volt legrosszabb oscar díjas film a Best Picture kategóriában. A legjobb filmek A legjobb filmek legrosszabbjai. E, fiúk ne esetek abba a hibába, hogy a műsor kizárólag az Oszkárról szóljon, kérdeztető kérdeztetőnk Katal, aztán megkérdeztük Kata. Hogy ugyan miről szólna, azt írja nekünk a válaszul. A filmekről, ne az Oscar-fikázásáról. Értem, hogy most ilyen listát választottatok, csak szerintem általában is túl van reprezentálva az Oscar, mintha olyan fontos lenne, miközben pont azt nyomoja, nyomatjátok, hogy mekkora gáz. Speciál a véleményetek jobban érdekelne, mint az Oscar folyamatos fikázása írja Kata. De hát éppen ezért választottuk ezt a témát, mert ellenpontjai akarunk lenni az oscar fétisnek, Ez kéne érteni. Azért muszáj az Oscarról beszélni ahhoz, hogy detronizáljuk. De Mi erre törekszünk most. Computerizált. Srác Zoli is válaszolt nekünk. Kedves Robi, az agyonkomputerizált alatt nem a gyártási metódust, hanem a témát értettem. Én 35 vagyok, az a korosztály, amely szívesebben megnéz egy gyengébb, de történelmi, vagy klasszikusabb témájú filmet, írja nekünk Zoli. Egyet értek. Aztán van itt még néhány SMS. Bakker, zseniálisak vagytok, az Oscar egy fekália. Akkorákat röhögök, hogy fáj a torkom. Gyurukat pont szeretem, a Gyurukurát gyűrük pont szeretem, de viccesek vagytok. Kár, hogy a Deadman Walking kapcsán pisztis kettetek, de jók vagytok. Én imádom a Deadman walking -ot. most mit csináljak? Ez egy csodálatos film. Az a a Mensch meg, meg Uram cím. Ja, hát ezt én is nagyon szép. Csodálatos film. És miért a robin de mi a nála, ami, ami kegyelem, kegyelem vonal, ha bejön a kegyelem vonal, akkor ő. Na, az az én gyenge pontom, hogy a és Én szentimentális vagyok, én szeretem a farkasokkal táncolót, meg a rettentetetlen robin pedig a kegyelem. Igen, ennek egy kegyelem, hogyha, hogyha, hogyha egyszer lesz vízkárdíj vagy tűzkárdíj, amit majd én fogok osztani, akkor egy kegyelemről kell filmet csinálni minden évben, és azt meg fogja kapni a díjat. Ö, és a kapitány és kap katona valóban uncsi és rossz, de a 84-es Bounty után az első hajós film volt. Így van, és, és hajós felép felépítettek egy-egy Felépítettek egy-egy. A fa, korabeli fahajó. Jó, akkor a viszont, nem? Hát, <gül> hogyha így vagyunk ezzel, akkor hajrátítanik irántítanék ezerrel. Aztán még itt van egy SMS. Kicsit sematikusak ezek a toplisták, de nagyon jó hallgatni. A legjobb színészek, 50 év felettiek, a legjobb magyar filmek, a 60-asok, a legrosszabb oszkárosok, a 2000-esek. Nem tudok vitatkozni. Egy szó mint 100, ez a lista a 10 valaha volt legrosszabb oszkárdíjas filmet tartalmazza. Tizedik a rettenthetetlen 1995-ből. Kilencedik a farkasokkal táncoló 1990-ből. Nyolcadik a becéző szavak 1983-ból. Hetedik a 2000-es gladiátor. Hatodik a borzalmas Chicago 2002-ből. Ötödik a nem vénnek való vidék és nem is nekünk 2007-ből. A negyedik a gyűrük ura a király visszatér, de minek 2003-ból. És innen folytatjuk már a dobogón a nap harmadik helyezettje. a valaha volt legrosszabb hajós film Every a titanic night in my dreams, i see you i, I feel feel you. Near, far, where. Where? Be kell vallanom, én szeretem ezt a filmet. Te nyomorult te. Mire szeretett te ezt? Egyáltalán is. műsorban? A Azért szeretem ezt a filmet, mert ez a zene, ez olyan fülbe mászol, hogy csak a... a, a... A rettenthetetlennek a zenéjével versenyzik De pont bele. ez a baj vele, hogy fülbemászó. A a sok ember számára a fülbemászó az egy pozitív nem, dolog. Belemászik nem, a fülembe és nem, nem. tudom kiűzni egész nap és ott ideges a fülembe. Nem, nem. Nem, nem, nem, nem, nem, én nem szeretem fülbemászó dolgokat. Ottan például a szó jó hangosan az ének, vagy a popsi belefér a nadrágba, ezek napokig a fülembe csengenek. <laughs> De, de ezt van. No, no, és szeretem, És amiért no, jó, tít, jaj, amiért jó attít, adik azt, hogy olyan szépen bemutatja, nagyon egyszerűen, mesesszerűen, a, a legegyszerűbb emberek nyelvén azt, hogy mi az, amit legyőz a szerelem hatalma. Legyőzi. A, legyőzi a pénzt. Ugye itt gazdagok és szegények utaznak a hajón, teljesen szinte izolálva, és mégis egymásba kell ez a, ez a tubicapár, pár, és a szegény, meg a gazdag lány, meg a szegény fiú. Legyőzi a, a, a modernkori kincsvadászoknak. A pénzésségét, és, és megszivatja őket a közben öreg lányát jó, De jó, de nem győzi le a jéghegyet. Nem győzi le. Azt nem gyűznem győzelem. Mutatjuk, de, hogy de, mit győz le a szerelem, és mit nem győz le a szerelem. Ez és az egy szitú. ilyen teljesen hamis szerelem képet sugal, hogy még 90 évesen is szereti a fiú. Jaj, hagyjál már, nem! Az ami már nem igaz! Az gáz. Ami nem igaz, de mindjárt vágyunk. De, és minden rohadt napján azzal kelt és azzal feküdt, hogy meghagy a jeges és hízbe mi lesz most velem De még élek azért, hogy 90 évesen James Cameronnak elmeséljem ezt a történetet Ami, ami, frapp, ami frappáns a Titanicban az, hogy, hogy ez a mes. Basszus hogy Robi egy picit, tehát hogy ez a meseszerű történet, még ennél is tízszer nyálasabb lett volna, nem követik el azt az ügyes húzást, hogy egy történelmi díszletek közé helyezik, és ez borzasztóan tudja enyhíteni a meseszerűségnek ezt a, ezt a, ezt a nyál, nyáldimenzióját. És Nyáldimenzió. be, egy, egy konkrét történelmi eseményt helyezték be. Minden idők legnagyobb sikeréről beszélünk. És minden idők legnyálasabb filmje szerintem. 1,8 milliárd dollár. Tehát azt gondolom, hogy a, ez a két fogalom ez nagyon-nagyon összefügg. Tehát a nem véletlenül minden idők leggusztusnál, ez legnyálasabb, egy... legcsöpögősebb lett minden idők legnagyobb kasszasikere, 1,8 milliárd dollár bizonyos országoknak ennyi a teljes éves költségvetésük. Tehát ez, ezekből, ebből a pénzből, ebből, ebből, ebből világháborúkat lehet kirobbantani és megállítani. De ez egy, ez egy igen komoly költség. Ez, ez, erre azt lehet mondani, hogy megértel minden csepp, könyv ebben a filmben egy millió dollárt ér. Szerintem a szerelem megér ennyit, Robi. Neked megér. A a soha, és, és, egyetlen, és... soha egyetlen film nem szolgálta még ki ilyen remekül a közönség rossz ízlését. Ezt azért jelenthetjük. Romantikus katasztrófa film. Ezt egy kicsit díszlelgesétek így még a kicsit és a szátokban. Ka és katasztrofikus romantikus film. Ez, ez, ez, ez, a, ez a filmes katasztrófa. azt lehet mondani a Titanicról. Há... hogy beleégett bele a retinámba a szó legrosszabb értelmében, ahogy ott állnak a hajónak az elején és ott ölelgetik egymást. És bejön a, bejön a képbe ez a retinám, zene, és, a, és akkor elvárják, hogy én hatódjak meg ettől, hogy ők ott állnak, és milyen szabadok, és hogy legyőzték, a szerelem legyőzte a pénzt, és a, egyáltalán, ahogyan ezek a karakterek, meg az, a, a szereplők így vannak élezve, és a, a, a kegyetlen vőlegény, aki a, akinek a szerelme a gazdag lány, de más életről ábrándozik, és a, tehát, itt, itt minden karakter, úgy, de tényleg, mint a mesékben olyan, olyan, olyan egyszerű, mint egy Pár rendőrcsizma, mint Ez egy James Cameron frizura, vagy erre megy, vagy arra. Arra van. Na, a James Cameronról csak annyit, hogy miután megkapta a 172 oszkárdiat ezért a filmért. Azután, de ebből sportot üzünk, tehát nehogy azt higgyétek, hogy nem tudjuk, mi, vagy hogy nem néztünk utána, utána tudtunk volna nézni, mi direkt nem tudjuk, hogy ezekért hány oszkárdiat adnak. Nem vagyunk hajlandóak arra, hogy megtanuljuk, hogy most számszerűleg mennyit adnak érte. Ezért is rengeteg megszámlálhatatlan sok Oscar járt ezért a filmért. Most James Cameron ezt megkapta, akkor kiállt és azt mondta, az oscar a kezébe, gondolom, hogy volt a kezébe három oscar dia legalább. hogy én vagyok a világ királya, ezt üvöltötte a pódiumról az oscar Most ez az ember, aki ezen az erkölcsi szinten áll, hogy amikor Oscar-díjat kap végre az életében olyan filmek után, mit tudom én, mint a, a két tűz között, meg a Terminátor. És most megkapja no, az Oscar diját egy kicsit rizkobb érzésünk van, a bolygó neve halál 86-ban, Terminátor 84. Ott van, mint produc a producerként jegyzi a kiváló, szerintem kiváló Hold. filmet 91, és akkor jön a titani. Na jó, de, e, e, de bármelyikért, előtte bármelyikért jogosabban kapta volna Abszolút. De, na most, hogy mondjam? Tehát az azóta az az ember... semmi más, nem csinál csak Terminátort, meg de most az az ember tanít minket, jóra és rosszra, aki ezen az erkölcsi szinten áll, hogy az Oscar díjat kiáll, és azt üvöltö, hogy én vagyok a világ királya. De most komoly, ez milyen szint? Tehát, hogy, hogy mondjam tehát, hogy ha mondjuk így, így gyermekpszichológus lennél, és megkérdeznélek téged, hogy mondjuk ez milyen színvonal, hogy valaki megkapja végre a, a, a műanyagdömpert, amit egész életében akart kapni a putol, és a műanyagdömperrel a kezében a karácsony azt üvölti, hogy én vagyok a világ királya, ez hány éves szint? 12 éves? Nem, ez olyan. Ez inkább csak 8, 6, vagy nem tudom. Hány éves színvonal ez? Hány éves erkölcsi színvonal ez? 062998986 az SMS számunk. Ez a James Cameron az, aki nálunk itt a Titanic című filmért 1997-ből a harmadik helyet érdemli. A második szájéze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Gettó Milliomos 2008-ból az aktuális Oscar. Nem tudjátok kikölcsönözni, mert még nem jelent meg, vagy lehet, hogy már ki a DVD? -n? Én tegnap vettem ki. Úristen! Úristen, újabb rossz hír. Mi, mit hittél, Robin, nem fog ki jönni? A, reméltem, hogy még nem jött ki. E, amikor erről a filmről van szó, akkor mindig megkérdezem, mindazokat, akik szeretik ezt a filmet, és bántóan sokan vannak, hogy... Ez a film mire jó? Mi a jó ebben a filmben? És akkor tudod, mit válaszolnak? Én is Hogy ez válaszolni. a film egy bombaüzlet. Hát zseniális a Danny Boyd, a rendező, ezt magyarázzák, mert a Bollywoodot, ami egy egymilliárdos piac, meg a Hollywoodot, ami egy három milliárdos piac, azt ő összekapcsolta. De és egy létrehozott belőle egy négy milliárdos piacot. Meg erre azt mondom, hogy lehetséges, hogy bombaüzlet, és hogy ő, ő, ő, az ő filmjében találkozik a nem tény a három milliárdos meg az egymilliárdos piac, és akkor ez már így négy milliárdos piac. De így rendező nekem filmet rendezel, ha egy mód van rá és ne piacokat kapcsoljon össze, csinálja azt a producer. Tehát, hogy, hogy a, a, a promóció az engem nem érdekel, de a film, ami x percen keresztül számít az én érdeklődésemre a moziban, vagy a képernyő előtt, az legyen film és ez, ez egy genya, ez nem film egy hazugság, a fogyatékos lottónyertesről, aki szerencsés quiz van beállítva de ez a csávó nem szerencsés ez a csávó, ez ez több, mint szerencse. Tehát az, ami ebben a filmben, amit el akarnak adni nekünk, ez olyan, mintha 12 egymás követő héten keresztül nyernéd meg a Lotto 5-öst. Ilyen szerencse nincsen. Nem nyerhet valaki kvízsót úgy, hogy életében nem olvasott el egy könyvet, és véletlenül tudja az összes kérdésre a választ. Mi az, hogy a, leg, a, a, a legutolsó kérdés, ami az akadémiai műveltség csúcsa az az, hogy ki a negyedik muskétás? Atosz Póker. Ez kicsit furcsa, hogy a nehezebb kérdések után a legutolsó kérdés ez. Ennyire primitív egy ennyire gyerek, következő. egy olyan primitív gyerek gyerekről van szó, aki nem tudja, hogy mi, mi áll a címerében az india államnak. Mi az a... Mi, mi mi a mondat? India állam címerében, és nem tudja megmondani, hogy, hogy a, egyedül az igazság rumpli főzelék. Erre x-elne be, mert nem tudja a választ és a közönség segítségét kéri, és ez a csávó nyeri meg. Jó, Hogyan? Jó. Hogy lehet ennyire hígyének nézni? Én pár, pár napja néztem meg ezt a filmet. Először ugye leesik az ember álla, hogy megjelenik India, mint olyan Hollywoodba, anélkül, hogy Gandhi trappolna mezitláb, vagy valami ilyen gyarmati uralomra utaló kosztümös ízé lenne, hanem India, mai India, gettókat látsz, vallási fanatikusokat látsz, hogy ölik egymást, és aztán az egész átcsúszik egy olyan üzenetbe, hogy mindenkinek ott van a zsebébe a marsalbot, ahogy Napoló mondta, az amerikai álom, ha ügyes vagy... Nem ügyes, akkor, szerencsés, ha szerencsés meg. vagy, még csak ügyesnek se kellene, tehát nem baj, ha nem de vagy ez ügyes. Jó, de, ez csak... erkölcsi, de ez milyen erkölcsi tanulság, hogy légy szerencsés? Ez milyen állítás, hogy létszerencsés? És erre mondják azt a, ez... a, a, az igényesebb elemzők, hogy ez a gettó pornó kategóriája, amikor egy olyan, olyan nemzetnek, ahol tényleg mint bombé milliós bádogvárosba élnek emberek, ahogy be is mutatja a film még az elején, azt üzenjük, hogy a szerencsés vagy, lehet plazmatévét, csinos találkozó. Ez, ez, ez egy Szerencsejáték RT hirdetésnek is rossz! Tehát, hogy még annak is gagyi. Tehát, hogy ez a, ez a... Ő bármikor bejöhet. A, az elti nyeremény 450 ezer millió! Mennyi? 450 ezer millió! Ez egy ilyen film. Tehát ez egy ilyen primitív film. Nem, nem kevésbé. És azt írjátok meg nekünk Léci SMS-ben 0620 ra hogy miért kérdezi meg az őrszobán a rendőr a fiútól, akit a két forduló között bevisznek, és már az egész ország ismeri, hogy mi a neve. De most komolyan megkérdezíteni, hogy mi a neve a vallatás során. De még... mindenki tudja, hogy mi a neve. Hát az egész India tudja, hogy hívják. A, én, én, én, én egy valamire lennék kíváncsi. Amikor van az a forduló, amikor előre megtudhatja, megtudhatja a kérdést. És, és nem a tudja választ. Várjá, és nem tudja a választ. Nem tudja a választ. És, és tovább játszik. Hogy játszhat valaki tovább? Hát ez fogyatékos. Hát nem, nem is érzi a játékos De és már annyi pénzt nyert, hogy vásárolhatna belőle műsoridőt is, ha akar. Hát vásárol, fölbérelhetne belőle 70 magánynyomozót, és azok megtalálnák neki a szerelmét. Hát aki ennyire primitív, mondom, hogy fogyatékos. Egy fogyatékos kölyökről szól, aki minden helyzetben a legrosszabb döntést hozza, és ennek ellené olyan primitív, mint egy pár Nem olvasott egy könyvet életében, de akkor a szerencséje van, hogy nem tudja legyőzni saját magát. Az... Egyszerűen nem tudja megverni magát, mert nagyobb a szerencséje. Tehát konkrétan az a figura, amikor én láttam a Lárandrást, van a Lár volt a Lár egy szó folyamatosan a pisztolyjal a lábába lő, és azt kiabálja, hogy Jaj, de fáj nekem a lábam! És megint belelő egyet. Jaj, most már nagyon fáj És megint belelő. Na ez a csávó, ez ilyen, csak sosem találja el a lábát. Tehát, hogy ezt kell nekem néznem, és ezért 2008-ban Oscar díjat. Ezért nálunk második helyet. És vajon hogy van az, hogy tudja a kérdést és kiengedik a WC-re és hagyják dumcsizni a műsorvezetővel? Vagy egyáltalán? Tehát hogy, hogy ezt nem értem. Arcra tudod itt a fős? Szerintem a jó barátok egyik szereplőjére rosszra. Csak még egy ilyen fiatalabb kiadásnak. Na jó, de annyira primitív, mint Jói. Sőt. Jó, szóval azt tényleg értékeljük, hogy megjelenik India, és kiderül, hogy az Egyesült Államokon kívül van még más ország is a Földgolyónak. Hát értékeljük, hogy vannak, hazudik Indiáról, tehát könyörgöm meg. meg hogy vannak szegény gyerekek a gettóba, és tényleg. Bemutatja is utána gúnytűz belőlük. Értékeljük tényleg, de jó. A végén, meg amikor megy ez a vivatév és guztustalankodás, hogy a végén ott nyálasan táncolnak, hogy ott tizé, hogy itt hajrá, megnyertük a kurvasok pénzt, mert, mert, mert mi vagyunk a szerencsések, a kiválasztottak, akiket hát Fortuna a tenyerén hordoz. Szégyengyalázat ez a film, komolyan, és hogy ezt kapta az Oscárt, és nyilvánvalóan látszik, hogy semmi másnak nem szól ez az Oscar-díj. De... az indiai piacnak. Csak és kizárólag az indiai piacnak akarnak egy gesztust tenni, és ebből látszik, hogy Hollywood akárhova lealjasodik a pénzért. Tehát, hogy látunk egy nem létező esztétikai kategóriát, ezt a Bullywoodot. És Hollywood ezt Izen okárhány oszkárdíjjal jutalmazza, mert kell, kell azoknak a nézőknek a pénze, kell azoknak a nézőknek a jegyvásárlása, kell azoknak a nézőknek a DVD-kölcsönzése és DVD-vásárlása mindenáron. Ebből látszik, hogy Hollywood mekkora prostituált ebből a második helyből, amelyet a Ghetto millium most kapott nálunk 2008-ból. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. A csúcsok csúcsa a mai number one. Szeretnék utólag elnézést kérni a képi és hanghatásokért, amelyek megzavarták a nyugalmatokat. SMS-eiteket SMS is be fogjuk olvasni, és csak azért is még nem mondjuk meg, hogy melyik lett az első helyezett. Robi, az rtl most kezdődik a ker, írja nekünk a vigyorgó Orgyán. Ti is hónapok óta bizonyítjátok, hogy aki kicsit is értelmes, érzékeny és igényes, az szenved. Ha hülye bunkónak születtem volna, a világ olyan egyszerű lenne, hülye és boldog lennék. Üdv írja az SMS írvát József Attila versét, a Légy Ostoba című verset ajánlom a figyelmetekbe. A Banya 101 éves, ugye a titanikos Banya írja. A film első yet, felidézésre és kiröhögésre jó írja az SMS író. Hogy jutott be a műsorba? Kérdezi az SMS író Zoli. Hát ez egy jogos kérdés egyébként a Gettó Mélőbos szereplőivel kapcsolatban. Valaki ennyire primitív, hogy talál be a stúdióba? Ez egy jogos kérdés. Az oszkár az átlagnak szól, az átlag gyenge. Ne várjátok, hogy szofisztikált ízlésű egyébként szűk réteg által megértett és, ért és értékelt emberek ízlését szolgálja ki. A tömegzene és a politika is erről szól, írja nekünk Zoli. Jó, de mi meg arról szólunk, hogy kiköveteljük a minőséget, ha szabad. Tehát, hogy legalább ebben a két órás keresztmetszetben, ami a rendelkezésünk rá, kiköveteljük a minőséget. Robi, nincs igazatok, nem a szerencséről, hanem a szerencsétlenségről szól a film. Épp az utolsó kérdés a lényeg, gyerekkora óta nem tudta. Szép film, nem gagyi. Bocs, írja az SMS író, nem értünk egyet. De hát ez van. Itt van még egy SMS író. Szerintem a nyomor méretét és elhatároló erejét akarja a film bemutatni, és, a, és csak a mi szemünkben fogyatékos a csábó. De ez pornó, mert eszközként használja fel a nyomort arra, hogy az amerikai államnak a hazugságát terjessze Amerikáról most már imáron Indiára is. Még egy sms kaptunk. A Moonwalker nem kezdődik, lefagyott írja az SMS író, sőt azt is írják nekünk, hogy nem vagyunk hallgathatóak. Ez elég rosszul hangzik, meg vagyunk ijedve. Úgy tűnik, hogy a vihar az eltörő képest elég sok SMS-t kapunk. Biztos, hogy van, ahol hallgathatóak vagyunk. Azt írják, Menjetek hogy a neten nem vagyunk hallgathatóak, sőt van, aki azt írja, hogy frekvencián sem vagyunk hallgathatóak. Menjetek és a, a, a viharkárokat tegyétek helyre, és állítsátok fel az antennákat. Hallottam, hogy a rendező tényleg rendes lakhelyet ad a pénzből a szegény indiai gyerekeknek. Igen, igen, voltak valami sztorik, jaj, hogy importálják, a szívem lefagy. hogy Amerikába megvásárolják a gyerekeket, akik játszottak a filmbe, de már nem emlékszem az igazi történet, hogy mi lett ebből. Majd írjátok meg nekünk. És mi lehet vajon az első film, hogyha már volt a Titanic? A csúcsok csúcsa, a mai number van! Egy beteg film, egy nagyon beteg film, egy nagyon unalmas film, egy szenvedés, hosszú is, hány perc? Gyötrelmes. 156 perc. Úristen, egy, egy nézhetetlen film, 96. egy valóban nézhetetlen film, 1996-tól, Antoni Mingellától, Az angol beteg. 10 darab ért a film, ami a nyál és unalom mesteri ötvözete. Igen, tehát nem lehet eldönteni, hogy itt melyik az erősebb, melyik a nyálasabb faktor. vagy unalmasabb. Ebben az évben a titkok és hazugságok is kaphatta volna az Oscar-díjat, ha egy csepizlés szorul abba a bődületes akadémiába, de nem, nem és nem. Egyetlen kérdésem volna ezzel a Förtelmesen gázfilmmel kapcsolatban. Tulajdonképpen ez az egyetlen érvényes kérdés ezzel a förtelmesen gázfilmel kapcsolatban. Gróf Almási László, miért angol beteg? Mikor magyar? A filmnek egyetlen egy érdekes tanulsága van, egy dolog, ami kiderül erről a szerencsétlerről, aki a nevére sem emlékszik, hogy magyar. Akkor miért angol beteg? Nem értem. Ezt az egyet. Ezt az egyet. És a fargó is kaphatta volna ebbe az évbe. Miért is kapta volna? Hisz ott volt az angol beteg. Mi, mi, mi? ez a film, ez mire jó? Mit mi? ünnepelt? Vajon Amerika ezen a filmen keresztül? Ach, Én, nem is. Tudom is. Én nem is ért, annyira, ez is a, a igen, És ez az Antoni Mingella, ez annyira rossz rendező, hogy az, az valami borzasztó. Enném, ez az, ilyen, az a republikánus, amerikai, középnyugatnak ezeket a nyálas identitásfilmeket egyenként gyártja le. És tényleg, ő benne találkozik Hollywood nyál iránti mélységes indulata és, és vágyó, te, vágyódása és ezzel, a, ezzel, a, ezzel a hazafias republikánus érzülettel, ami egyébként számos más filmében egyébként sokkal erőteljesebben megjelenik. A Felolvasó című filmjét 2008-ban legjobb filmre jelölték, Oszkára. Hát ez egy, egyébként egy sokkal jobb film, mint ez, de ennél minden film jobb. A, nem véletlenül Jó, az én a, a te, én, Nézhetetlen! Bocsát, én a tehetséges Mr. azt szeretem. De, de mondom, hogy minden filmje jobb ennél? Hát ezért kapta ez az Oscar díjat? Hát nyilván a legrosszabbnak adják az Oscar díjat, azért beszélünk az Oscar díjról. Ha a legjobb kapná, akkor nyilván a Canninoid díjnak hívnák, vagy valahogy más, hogy nem? És pedig milyen érdekesen indul a film? Tehát hát. egy érdekes helyszín... De sikerül az kicsit érdekes dologból egy nagyon unalmasat csinálni. Na, és aztán így gondol, hömpölyög, hogy hömpölyög, ten... hömpölyög, és várat, hogy miért valami. Gyötrődik az a szerencsétlen, ott megégett az arca, ott hever, szenved, felidézzük, hogy milyen nyálas módon lett szerelmes a haverja nőjébe. És aztán akkor... azért megígérte, de nem tudott visszamenni de érte. En... Jaj, de szörnyű, hogy nem tudott visszamenni, pedig nagyon megígérte. Robi, hát emlékszel hát az még Oscar. erre a filmre, hogy ez miről, de miről hogy Én küzdöttem. Hogy Egy váratlan baleset elszakítja kettejüket az expedíció többi tagjától szenvedélyes viszonyba kezdenek, mely katasztrofális következményekkel jár, mind rájuk, mint semmi nem, ránk semmilyen nézve. Semmilyen nyomot nem hagyott. rá. Meg. Mi ránk nézve jelen katasztrofális következményekkel. Az el, elme működésem így védekezett, hogy megpróbálta így, így törölni. Tehát a delete gombot volt a tudattalan újján. Zoli kérdezi: miért követelitek a minőséget az oscar -tól? Ez a kérdés, mint már felmerült volna. Azért követeljük a, a minőséget, mert vannak olyan filmek, amik oscár kaptak, és szerintem ahol jók, ilyen 72-ben a Keresztapa, 75 be a a fészkére, 77 be az Anyhall, 78-as a Szarvasvadász, még az is elmegy. 70-es években jó filmek kaptak Oszkárt, és a legerősebb, legjobb filmjelölések pedig valószínűleg a 90-es években voltak. 98-ban jelölték a, az Elizabeth-et, az Őrület határán, a Ryan közlegényt, 99-ben az Amerikai Szépséget, az Árvák Hercegét, a Benfentes a hatodik érzéket egy év alatt jelöltek ennyi filmet. Szóval. De néha úgy látszik, nagyon mellé nyúlnak, és ezt a műsort az ő tízes listájuknak áldoztuk. Ez volt a hét mesterlősze a rádiókafén, Puhér Róbertel és Vida Viktorral a mikrofonok mögött, legközelebb holnap leszünk itt egy újabb műsorral, egy újabb top tízes listával, ezután zene fog következni. Én azt javaslom nektek, hogy hallgassátok továbbra is a rádiókafét. És azért még ismertetem nektek, hogy melyek voltak azok a filmek, amelyeket a tíz legrosszabb Oscar-díjas filmnek ítéltünk a mai adásban. A tizedik a rettenthetetlen volt, a kilencedik a farkasokkal táncoló, a nyolcadik volt a becéző szavak, a hetedik volt a gladiátor, hatodik a Chicago, ötödik volt a nemvénnek való vidék, negyedik volt a gyűrűk ura a király visszatér, a harmadik a titanik, a második a gettomilyomos első, a legrosszabbak legrosszabbja, vagyis a legjobbak legrosszabbjainak legrosszabbja, az angol beteg Antoni Mingella legyen az, aki zárja ezt az adást, az ő rossz ízlése legyen beletek. Sziasztok!